Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Meg, én csak boltba járok, sajnos kocsmában nem. van. Nem. Visszaszámolok. 199. 98. 98. 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Na kis Timmel. Fila, Kejfej Jancssi, 98. Nem. <haz> <98. haz> <haz> <és haz> <haz> <haz> <haz> A küszöbön Európa nem ilyen gyereket akar. Rossz a ére, azt mondják, meg a húsnyers. Túl sokat iszik és sírva hazudja, még van kell. Azt mondják, szerető, de nyelveket nem beszél.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 nem mondják, de ne legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghallni tudnak szépen Ne legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghalni tudnak szépen Van úgy, hogy elesik, de mindig talpra Kincseket hajít el, talál, rá, talál Gyakran téved el, Visszatalál az útra Talán elhiszi egyszer, hogy van jövője És nem bűnös múltja, És majd azt sem hallgatja el Amire nem lehet büszke És felemelt fejjel emlékszik Minden nagyszerű ügyre És nem dől be majd végre Semmi hazugság, Sem keletnek, sem nyugatnak Sem saját magán Remélem, hogy a népben nem, nem, nem. A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen. Nem, nem, nem. Remélem, hogy a évben remélem én is. A magyarok nem csak meghalni tudnak szépen. Nem, nem, nem, nem, nem. Remélem, én is. Hogy an évben én is. A magyarok nem csak meghalni tudnak. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Remélem, hogy a évben. A magyarok nem csak meghalni tudnak. A magyarok nem csak nem csak tudnak, nem csak hát a Szappan a folytatódik, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2017 november 17-e van és péntek 6 perc elmúlt, reggel 7 óra, csöpög az eső és 6 fok van. Jó, biztos nem csöpög mindenhol. És nem mindenhol 6 fok van. Tudják, azért mondom, mert amikor még nem mondtam azt, hogy minden a kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, akkor valaki betelefonált és azt mondta, Fiala úr, itt 7 fokom. Egy műsor, amely megpróbálja a lehetetlent, hogy elválasztja a fontos a fontos talantól, hogy másnapra minden úgy jön helyre, ahogy előző nap volt. Most nem jön a Nine is nails a minden egyforma. 01489 és hét egy. Még 24 percen át, Navracsis Tibor, karácsony Gergely, Ugi, Attila, és utána el kell, hogy köszönjek. egy nap egy műsor és egy vagy két találkozó az gyakorlatilag untig elegendő ahhoz, hogy az a gyertye, aki én vagyok két végéről elfogyjam aztán reggel felkelek és kezdem előről megint a két oldali égetést de azt kérdezik, hogy panaszkodom vagy felvágok, akkor egyik sem de ha választani kell, akkor felvágok Tegnap vettem. Minden nap megélem azt, amiről annak idején Kovács András Bálinttal minden nap. Monnár Gál Péterrel és Máté Gáborral beszélgettem, hogy elmondok önöknek valamit, egy mesét, és hogy ott van a fejemben ez a fránya hétfűi, nagyon messzire jött ember, amely a Fradiról szólt, a Fradi Debrecen mérkőzésen történtekről. Hogy mennyire értették a történetet, azt az arcok és megnyilvánulások alapján, korábban talán tízes skálán, hetesre vagy nyolcasra tettem. Hogy mennyire értették meg azt követően, hogy a dologra érdemi módon reagáljanak, az nagyjából a, hát a kettes és a hármas között volt. Persze az önök hozzáteltik, hogy ezek az én osztályzataim. Én valójában azt akarom, hogy pontosan úgy gondolkodjanak az emberek, mint én. Ami egyszerre igaz és egyszerre nem Én, aki jelentek önöknek az árbockossárból is, azt mondom, hogy közeleg egy jéghegy És ahogy a hajó megy, ezzel a sebessége és ezzel az irányjal Elkerülhető, nem elkerülhető, megfelelő rész aláhúzandó hát Hogy ne foglalkoztatna az, hogy hogyan reagál erre a hajó Különös tekintettel arra, hogyha éppen az aláhúzás azon van, hogy nem tudjuk elkerülni Pass the West ez túlnő azért a racionális szférámon. Alapvetően egy emocionális pacák voltam, vagyok és leszek a hátralév életemben. Habár sokkal kevesebbet őrjöngök itt a mikrofon mögött, mint amint korábban tettem, de bennem az őrjöngése való igény ilyenkor. Hát, mint régen. Matyed 2016. november második felében találkoztam utoljára, majdnem egy év telt el, a következő találkozóig találkoztam vele, majdnem két vagy két és fél órán át beszélgettünk. Utána a szó szoros értelmében nagyjából négy órába került, vagy háromba, amíg haza tudtam menni, csak kóvájogtam a városban. Ennek a kóvájogásnak az eredménye ez a CD is. Bármint, hogy megvettem, mert egyébként a mamutban nem mentem volna be. Minek menjek oda be, hogy semmi dolgom? 6 perce felajánlottam önöknek, hogy 0614890999 és egy de az igényöt a világán senki nem reagált rá, hogy elmondja, hogy mi az, ami az elmúlt 24 órában számára fontos volt és érdemes, hogy itt megoszza velem önökkel, nem ebben a sorrendben. hogy minek lehetne az analogiája a fradi történet, és egy dolgot mondhatnék, amiért én szerettem volna mindenképpen felcserélni több mások mellett a 9 és 10 közötti időt itt a CV rádió valamennyi frekvenciáján. Az az áprilisi vagy májusi választás annak hogy mi lesz, vagy mikor lesz. arról beszélgessünk, hogy az elmúlt 8 év az önöknek miről szól, ez folytatódjék-e vagy sem. Tudják, folytatjuk. Úgyhogy a miniszterelnök úr után szabadon, hát kérdezem meg önöktől. 061 489 0999936771161 Folytassak? Kettő percünk van, az 418, még 17 percünk van, hogy beszélgessünk. A díszményi azokat, hogy beszélgessünk. Elkívánok, Fiala úr! Nem tudom, azt kérdezte az előbb, hogy folytassa? Nem. De, ja nem, akkor nem. Azt szerettem volna mondani, hogy tegnap hallottam, hogy maradandó sérülésen lett az egyik szemén, a, akik megkéseltek a stadionba. És nem jól olvasta. Azt nem olvashatta, te... hogy majdnem maradandó sérülést Ma... okozott, és ennek okán maradandó sérülést okozó tehát ott van valamilyen tétel a büntetőtörvénykönyvben is azt fogják alkalmazni, de nem következett be, de alkalmas volt rá. 061 99 és 06 36 Szipszilan, aki nő, hogy ijesztő nézni, hogy az ellenzéki média milyen gőzerővel reklámozza a jobbikot, ha demokratikus ellenzéki politikusokat hívnak a stúdióba, kérdések 80 századika arra vonatkozik, hogy kikit utál, kivel milyen konfliktusa van, így a már valóban megnévő súlyos felszültségeket ügyesen lehet tovább gerjeszteni. A jobbikosokkal annál nyájasabb a hang, nem? kérdezgetik őket a ténykedéseikről, terveikről, ezt tegyük hozzá a készülő készülőkönyvét vonáról, meg hogy a spinóza díszvendége vona. Itt tényleg mindenki megvan budjanva Mi a célotok, egy új náci kormány? 061 489 0999 Enged nem zavar, ha nem telefonálnak, én fél nyolcszor egészen kilenc fogok beszélgetni, és abban benne van be mindaz, amit az napról gondolok, de amiről mi most nem beszélgetünk, az már nem lesz megbeszélve hétfő reggelig, mindennapi kísérletű minden nap utolsó adás. The laws of power will be walked by the thoughtful The assassins and priests, like a mythical beast, will surely fade away. Hello. <laughs> <laughs> You're, You're right, guys. You're right, guys, Engem két dolog foglalkoztat. Egyrészt uh, nyitó számot nem találom a Google-ba, ha beírom az a szöveget. Tehát, hogyha a magyarok csak meghalni tudnak szépen, ezt kényekli. Ezt kénevalásan a Berta Zsol Jó, köszönöm szépen. A másik kérdésem, ami engem foglalkoztatott a tegnapi nap, hogy ez a punch.hu ugye nem számít kerítésnek a bíróság szerint. Néze, az indoklás kéne elolvasni, ők ezt nagy valószínűséggel jogi szempontból méritskélik, és nem morálisan. Igen, tehát nem szégyen az, hogyha egy Elnézést, álljon meg a fákéás menet. A bíróság nem azt mondta, hogy nem szégyen, azt mondta, hogy nem jogellenes. Uram, ez egy olyan műsor, amely a jogellenes és a szégyen kategóriája közötti vonalat kerítéssel húzza meg. Viszont alasra. They be by this candy -floss Jó reggelt kívánok! <kül> Tegnap Kubatov Gábor, remélem jól idézem, mert ez fontos lenne. Azt mondta, hogy hát nem gondolja, hogy neki lekérem mondani a tekintettel arra, hogy a sérültek felépülése biztosnak látszik, amennyiben nem így történt volna, akkor hát el kéne ezen gondolkoznia. Én meg azon gondolkoztam el, hogy természetesen az illető érintett szempontjából nagyon nem mindegy, hogy fölépül vagy meghal. Azon gondolkoztam, hogy a Kubató Gábor helyéről ennek mekkora a jelentősége. Én úgy éreztem, hogy, hogy nincs akkora, mint a ő ennek tulajdonít. De pontosan azért van, a de, de nem beszélne egyébként róla. Meg hát eddig nem kapta meg a megfelelő kérdéseket, azokat tőlem kapná, meg, hogy erre sor le vagy semre nem tudok válaszolni. De, de, de az, hogy a Gábor forog, ahogy ez benne van a költő versében, forog kereső levében, és abban reménykedik, hogy nem azt mondom, hogy megúszza, mert nem ezt mondom, hogy megúszza, hanem, hanem túlélhető. De abban, abban egyet értünk, hogy jó, hogy az ő szempontjából ez egy, ez egy kapaszkodó arra, hogy... hogy hogy megúszza, és értelműszerűen a sérültnek is mindegy, de idézőjelbe kívülről nézve, tehát nem érintettként, hanem kívülről rátehintőként, azt mond, ha azt kéne, hogy mondjuk, hogy tök mindegy, hogy az ember ott meghalt, vagy, vagy csak könnyű sérülést, vagy fölépül a kubató szerepe, Ettől sem nem ebben önnek tökéletesen igaza van, de látja például ezt a kérdést, amit ön itt most mondott, valószínűleg nem kapta meg, illetőleg ha megkapta, akkor nem tudom, milyen válasz született, de önnek ebben egy tízes kállán tízes igaza van. Arról nem beszélve, hogy felidézte ön, de erről már tegnap szűkabb körben beszéltem, András Ebivánt, aki azt mondta, hogy majd az első halott megváltoztatja a helyzetet. Ugyanez volt már az október 23-ai eseményeknél, ugyanez volt a tévészékházas strománál és meg annyi egyéb eseménynél. És azért nem mondom, hogy megúsztuk, mert emberhalál az nem megúszás kérdése. Jó, ja, hát örülök, hogy a kontrollom az itt most akkor működik, vagy hát az érzetem az megfelelő. Úgy, ami az én bajom, az az, ugyanaz, mint ami a nagyon messziről jött embernél volt, hogy az, amit én gondolok, és az... Ami ennek a következménye, az hogyan tud időben így szétválni? Mindannyian tudjuk, ön is, én is, hogy minden az íg egyadt a világ folyamat. Nagyon kevés olyan dolog van, ami azonnal bekövetkezik. Fritz Tamás hírese hülye mondása ez a következmények nélküli országhoz valójában két dologról szól. Egyrészt, hogy nálunk sokkal tovább tűnik tartani a következmények beállásának, másrésztről nem mindig az a következmény áll be, mint amit mi egyébként gondolnánk. Nem azt hogy szeretnénk, hanem amit gondolnánk. De ennek a fradi történetnek is természetesen megvan a maga tanulsága. Én hétfére megpróbálom összeállítani azt, amit ma akarok önökkel osztani, és ezt követően megkeressem Kubató Gábort, a 9. kerületi rendőrkapitányjal. Tegnap előtt beszéltem, azt mondta, hogy legyek optimist, hogy engedélyt kap arra, hogy beszélhet velem. Egyelőre nem hívott. Ami tehát a másik oldalt illeti, hogy, hogy tudja, mint a gyerekeknél. Tehát tételezzük fel, hogy az ön lánya, vagy az én fiam, vagy fordítva összetör egy vázát és azt gondolja, hogy emiatt nagyon kikap, és végeredményben ez oda vezet, hogy egyáltalán nem meséli el, hogy összetört a váza, és ez akkor derül ki, amikor előkerül egy cserép, vagy amikor egyszer csak ön keresi a vázát, és azt mondja, hogy hol van. Hogy ez a pillanat, mikor és hogyan jön el, lehet, hogy se fogja keresni a vázát, lehet hogy, sohas, lehet, hogy tökéletesen söpört föl. De ennek nagyon kicsi az esélye. Igen, azt gondolom, hogy, hogy elméleti alapon olyan, hogy következmény nélküli olyan nincs. Előbb-utóbb valami van, ha nem történik semmi, az is egy sajátságos következmény. De olyan nincs, olyan nincs ott valójában, a folyamatnak abban, nézd, ez pontosan az, mint amikor én leturtam a babnál, hogy hol van, akkor nő, akkor még nincs a föld felszínén, de attól az még zajlik. Igen. Szerencsétlen székhelye, akit kerestem, mert próbáltam neki küldeni egy üzenetet, nem mintha erre szolgálna, volt egy melkasi műtéte, és utána ugye az orvos, mint a vízben azt mondta, hogy drága uram, bár ez lenne a legnagyobb baja. <sítsz> és természetesen ez annyiban egy rossz hasonlat, hogy nem mindig vannak, nem minden feltárás jár együtt azzal, hogy még egy szörnyűbb dolog derül annál ki, mint ami miatt az ember a feltáró munkát végzi. Mert hát mindenki meg akarja úszni. Ön is meg akarja úszni, az ön gyereke is meg akarja úszni, ha valamit rosszat tett. A kérdés az, hogy hol van az a határ, ami után az ember azt mondja, hogy attól, mert nem mesélted el, attól ennek nincs jelentősége és leköze elmesélhetnéd, vagy az ember azt mondja, hogy hát akkor most üljünk le, mert semmi sem úgy fog folytatódni, mint ahogy eddig volt. Ez az a kérdés, amit az ember nem a fidesz hanem a hétköznapi életében százezer dologban megél. Ez kifele biztos könnyebb. Tehát más. Persze, más persze, dolgaiban te... könnyű azt mondani, hogy teked most végmenned, menned míg magamnak azt mondani, hogy Jánosből kére állnod, és újjány. Igen, de, de mindannyian megéljük ezt. Tehát nem, nem vagyunk különbözőek a tekintetben. Ha én Fradi elnök vagyok, mi az, amit megteszek a Fradi Dunaújváros, Debrecen, nem város, csak débákés mind a kettő a Fradi Debrecen mérkőzés után, amelynek talán három sérültje volt. Van négy perc vagy öt, hogy megnézzem, hogy az önök logikája és az én logikám mennyire egyezik. Én egyetlen egy dologra gondolok, ha én fradi elnök vagyok, és nekem nagyon fontosak az én szurkolóim, az ultrákok és a nem ultrákok egyaránt. 06148909999 és 0636771161 Nem kell ellenség majd. Van rá 270 másodperc, persze bármilyen egyéb ügyben telefonálhatnak. Nem gyereket akar. azt mondják, meg a húst. A végén persze megmondom, hogyha élettem volna fradiának, akkor mit tettem volna, ami persze csak egy formai dolog, egy. De beszél. De most önöket kérdeztem. Kubatov és nem Kubatóv, tehát bármi egyéb. Van még 240 másodperc, 061 9 9 9 9 és 9 figyelek, ha van mire. Semmiből nem tanul, szép és színes az álma, de reggelre megfakul. Rossz a híre, azt mondja, minden harc van vesztek. Egy valamit nem tudnál a jobban semmilyen nem csinál.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 ha itt el, talán rád talál. Gyakran tévedel, végül visszatalál az útra, és talán elviszi egyszer, hogy van jövő. Hát nem túl aktívak. Sem voltja, és majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet büszke. És felemelt fejjel emlékszik minden nagyszerű ügyre, és nem be majd végre semmi hazugságot, sem keletnek, sem nyugatnak, sem saját magán az utolsó mondatot ez a legjobban, hogy egyformán fontos a, mind a két tábor. Tudom, hogy ez nem a kérdésre volt a válasz. Kedden találkoztam elnök úrral, de nem kérdeztem meg tőle az ilyesmiket, de mind a két tábor fontos, hogy a Ferencvárosi szurkoljanak, nem? Tékében! Remélem, hogy a magyarok. mit tettek volna meg ami persze lehet, hogy megtörtént, csak arról híradás, akkor nem született. 01489 099 és 0367 egy hat egy ayna folyán a, a szavad betelefonálás utolsó másfél persze van. ezt leváltottam volna a biztonsági főnököt vagy a biztonsági széget, azt nem, nem nem szabadott volna, hogy ez nek megtörténjen. én nem erre gondoltam. 80. <tos> nem fogják kitalálni, azért a súlyos csapás lesz nekem. A fontosak mit teszek? Hompola, nem akarsz betelefonálni? Én a honpolával nem egyeztettem, de abban reménykednék, hogy ő pontosan azt mondja, amit én gondolok, ami persze, ha nem így következik, attól még nem fogunk szakítani. Jó reggat! Takatos István, arra gondolsz, hogy felajánlja a lemondását? Nem. 35. Megább egy SMS-küldjél a kokrisztot. Jó reggelt! Jó reggelt. É, jó reggelt kívánok! Hát én meglátogattam volna a sérülteket! Megmentette a mundérbecsületét! Hát bocsánat! Jól tette! Nagyon szépen köszönöm! Jó reggelt, lehet. Tele vagyok kérdésről. Hajrá. Önnek mi a foglalkozása? Mi a dolga? Mi a foglalkozásom Igen, az? Nem, ugye, ha azt megkérdezik, hogy mit csinál egy tanár egyértelmű, hogy mit csinál egy orvos egyértelmű. Önnek mi etek, tehát ha, ha így nézzük, önnek mi a foglalkozása? Mind biztos? Mi a foglalkozásom? Uh -huh. Hát én biztos az a foglalkozásom, hogy az Ezokon a területeken, amelyek hozzá tartoznak, tehát oktatás, kultúra, ifjúság, sport területén európai kezdeményezéseket tegyek, illetve a tagállamok működését hangoljam össze. És képviseljem az Európai Unión kívül a, a, a, az európai oktatáspolitikát, kultúrapolitikát, ifjúságpolitikát és sportpolitikát. Mennyi idő alatt jött bele? Ez elsősorban azért kérdezem, mert hogy azt kérdezem öntől, hány éve csinálja? Három. Ugye három éve és egy napja, csak úgy érthető legyen nyilvánvalóan nem pontos a három éve, halványgőze nem volt arról, amit aztán csinált? Vagy halványgőze volt csupán? Hát halványgőzöm azért volt, ugye én az Európai Unióval foglalkoztam korábban kutatóként is. De azt a területet, amit most ha. nagyjából mondjuk ismer 8-asra, 8, -asra, 8 -asra ismeri, vagy 9 vagy tízesre. Most? Mm -hmm. Hát, szerintem 8-esre, igen, mondjuk 9-esre, okay. de mondhatáltal, hogy 10-esre. Oké, okay, akkor 3 éves, egy napja mennyire ismertem? Ja, 4-esre hát... ismertem körülbelül, igen. Igen, igen vagy 3 igen igen, igen, igen. Na, a politikában ez eléggé megszokott dolog, tehát az, hogy a, egy politikus oda kell egy szakterület élére, akkor ott azért nyilván nem teljes mélységéig kell megtanulni a dolgokat, mert arra vannak a szakértők, de, de azért az alap Dolgokat meg kell, hogy tanulja gyorsan. És milyen gyorsan fogja elfelejteni azt követően, hogy már nem lesz biztos? Szerintem, hát egyrészt van egy elavulása a tudásnak, hogyha nem tartom a lépést utána a, a fejlődéset, azért 19 novemberéig szól elvileg a mandátuma ennek a bizottságnak. Nyilván 19 novemberre után is születnek olyan kezdeményezések, mert vannak olyan lesznek olyan mozgások, Ezeken a területeken, amiket én már információ hiányában nem biztos, hogy tudok követni, akkor olyan, egy olyan ütemben Más, másrészt szerintem nem. A tudás másik része, tehát az állandó tudás másik része, az nem felejtődik el, ez megmarad. Nekem ugyanígy a, a többi területen összeszedett tudásom is megmarad, tehát az ugyanúgy értek hozzám, hogy tudok róla beszélni. Elhangzott egy mondat, amelyet én azért örülök, hogy elhangzott, mert abban kapaszkodni, mert a kérdés egyébként, ha egyébként is lett volna, de itt van mire kérdezni. Ő ugye azt mondja, hogy a politikus van sokszor kerül ilyen helyzetbe, vagy legalábbis előfordul, hogy a politikusi lét az ezzel jár együtt. Én jelentkezem, tehát tételezzük fel, hogy van olyan, hogy politikus képzők nincs, de van. Jó? Igen. Tehát, és ön Igen. ott Jó? ül. Jó. Igen. És nem azon az oldalon ül, ahol uh, jelentkeznek, hanem ott, ahol fölvesznek. Igen. És én jelentkezem. Igen uh, nem, tehát Nagyjából olyan A tétel az alkalmas-e politikusnak És Aha. különböző dolgokat Megcsináltat velem Tudom is, én, lehet, hogy úriás körzést kell végezned, Honnan tudnám, hát ön fog mai vizsgáztatni Igen De Igen. x idő alatt, amit most nem szeretnék definiálni Ön a tévedés Minimális és maximális kockázattak között El tudja dönteni azt, hogy én Egyébként alkalmas leszek-e politikusnak Vagy sem? Igen Nyilván, nyilván kellene tudnom, hogy milyen fajta politikusta, mert a politikusról hát nem tudom. Olyan politikus, kérdőm. mint ön? Navras és ne ne ne, lenni. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Jó, igen. Hát viccel velem, hát én egy ne, rajongó vagyok, aki én azért akarok politikus ne, lenni, mert ne. megismertem önt, és azt mondom, hogy én is szeretnék olyan lenni, de most nem viccelek, most tényleg? Hát nem, ő... ez nem vicc, Nagyon sokan keresnek meg ezzel, nagyon sokan keresnek meg diákok közül is, hallgatók közül is, meg, meg felnőttek közül is. Nem, nem vicc. tényleg. Csak azért mondom, hogy attól hogy milyen fajta, mert egy kicsit a politikus az olyan, mint a mérnök. Tehát a mérnöknél is az a második kérdés, hogy jó, de milyen mérnök? Villamosmérnök, gépészmérnök, hidépítőmérnök, mélyépítőmérnök, magasépítő, és a többi. A politikusnál is azért alapvető különbség van. Milyen politikus? Egyéni választókerületi képviselő, miniszter, szakpolitikus, aki országos listáról kerül be, de, de alapvetően a az, hogy valaki... Azt is, el, azt is el, a, igen, tehát el lehet dönteni. Én el tudom dönteni egy fél órás beszélgetés után, hogy megvannak -e egy embernek azok az alapvető készségei, amely, ö, amely akár sikeres politikussal is tehetik. De ez ugyanaz, mint az író. Tehát az ember elolvas vagy beszélgethet valakivel, és akkor el tudja dönteni, hogy van-e neki egy minimális készlete, a tehetségnek egy minimális szintje, ami feljogosíthatja arra, hogy akár tehetséges író is lehet, vagy akár egy ilyen teljesen középszerű, megbízható író, vagy egy lustafére csúszott tehetség, akinek csak a szipályát Megmarad... látjuk, vagy ez teljesen hiány. Megmaradnék Ezt a fel... politikusnál, mert abban biztosabbnak tűnök, ön pedig egészen biztos, hogy biztosabb, bár ki tudja lehet, hogy önben ott van az író. Hogy ez mennyire országspecifikus? Kultúr, ha nem is ország, de égtáj specifikus, azt mondom. van a szerintem, politikai, kultúrai térségek, ami, tehát más szerintem más, bizonyos fokú más habitust kíván meg, bizonyos fokig, hangsúlyozom, egy mondjuk egy holland és egy olasz politikus, hogy akkor Magyarországot is hagyjuk ki. Nagyon jól megfesztő. csinálta, azt kérdezem öntől hazudnék, ha tagadnám, hogy némileg felépítettem a beszélgetést, de azt nem döntöttem el, hogy ön mit fog válaszolni. Jól csinálom? Tökéletes. Hogy ön melyik pártba lépett volna be 1990-ben? 1990-ben melyikbe léptem volna be? Ugye nem véletlenül, nem léptem teljesen. be. A teljesen. Hány volt? Ö... 24. 24? Hát akkor már volt. Hogy annyi voltam? 8, 8, vagy 66-os vagyok, akkor 24. Igen, jó számom. Igen. Tehát én, nem, én ott voltam majdnem mindegyik párt alakulásánál. Ezt hogy csinálta? Hát nagyon egyszerű, hogy a Jurta színházban alakult a. meg nagyon sok közülük. Mm. Azok a hétvégéket én rendszeresen mm -hmm. ott töltöttem. Ki is töltöttem, majdnem mindegyinek a belépési nyilatkozatokat. Milyen érdekes lehet, hogy tudja, milyen, ez egy film, hogy mi hányszor találkozhattunk az életben, miközben ő nem tudta, hogy én vagyok a fialaim, mert nem tudta hogy a lavracsics. Könnyen lehet, <gül> igen, könylemet, könylemet. Igen. Könylemet. Na, azok nagyon izgalmas idők voltak, akkor ön is emlékszik rá, jurt a színház minden szombat-vasárnap 88-89-ben az ember ott volt, és, és hallgatta a végetemérő nem érő kongresszusokat és alakuló üléseket. Magyar Függetlenségi Párttól kezdve, amiről ma már nem is lehet hallani, mondjuk a, az sds ig aminek szintén, amikor eldőlt, hogy mi legyen a neve például, és akkor talán emlékszik, hogy ilyen nagy táblákon csúsztatták a neveket, hogy magyar radikális hálózat, és ez a végül kijött a szabaddemokatági születtsége. E, tehát én, engem ez kezdetül fogva nagyon érdekelt, de, de nem véletlenül nem, nem léptem be egyikbe sem annak idején. Ha most kellene választanom az akkori pártok profiát nézve, akkor lehet, lehet lehet, hogy a, ez könnyű gyokosnak lenni útonak, hogy az Antalféle MDF-be léptem volna de Ezt ma sokan mondják. Az az igazság, hogy nem volt, az, akkor nem volt nekem szimpatikus az Antalféle MDF. Ma sokkal több megértéssel vagyok. Jó, a, hát, ez, ez az a faktor, amit ki kell vonni, hiszen abban a pillanatban, az, közben a kérdés is ugye hipotetikus. Azt kérdezem öntől, aki sokkal közelebb van a politikához, mint én, de magát a folyamatot, a változást azt érzékeli, hogy ugye mindig a békával szoktak előjönni, hogyha a béka nem reagál, akkor és főzik azt az izét, akkor megfő. Fogalmam is lehet, hogy tényleg így van, nem tudom. Hogy az ember a saját közegének a változását akkor is megéli, ha egyébként arról nem beszél. Ez lehet egy házas kapcsolat, lehet egy barátság, lehet egy pártagság, Ezekből a szempontból gancegál. Tehát mindegyik egyforma hogy az ember saját maga szám, tehát egyszer csak azt mondja, hogy ez belefér, ez belefér, ez nem fér bele. Tehát azzal a gondolattal, ha eljátszanánk, miközben nem muszáj. Hogy az a változás, amely 1990 és 1994 között a Fideszben beállt, az vajon önt arra vette volna akkor rá, hogy belépjen, vagy igen. hogyha a 90 előtti formációban van, akkor kilépjen. Tehát, hogy Molnár Péter lett volna, vagy Orbán Viktor. Én azt én most nem tudom, hirtelen történt. de nekem a 994 közötti változása a Fidesznek, az kifejezetten szimpatikus én nem Én szeret, nagyon szerettem az 1990-es Fidesz alapító tagjait, én nagyon joga voltam Tajstamással, Szelényi Zsuzsival, és a többi, és a többi egyetemről, vagy Zsuzsák, egy gimnáziumból ismertem. Én nagyon szimpatizáltam velük, mint emberekkel, de a Fidesz, mint párt, nem volt szimpatikus számomra. 1990. Annyiban volt szimpatikus, hogy fiatalok. De én nagyon harsánynak éreztem azt a stílust, ahogyan politizálnak, és én nem értettem egyet ezzel a polgárpukkasztó tempóval. A 94-es Fidesz sokkal szimpatikusabb volt nekem. Már csak azért is, mert annyira ütötték, akkor már emlékszik, ez volt ez a mak, Milyen makkos cipős? Igen. Makkos cipős fehérzokni, és nem tudom milyen bugris vidéki vállalkozó és nem tudom és ez már önmagában is mint én büszke vidéki vagyok ugye ezt ön tudja pontosan felébresztett bennem egy, egy ilyen támogatási hajlamot és egyébként nézeteit tekintve is én a 94-98-as Fidesz az ezzerszer szám tehát a 98-as Fideszsel vagyok úgy ha most így választástól választásra nézzük és a 2002-es fidesz is, amire azt tudom mondani, hogy a leginkább e, tudtam azonosulni érzelmileg, ok, akkor is voltak persze mindig ilyen értelmi Ol Oldal, oldal, okay. de abból a, a mondatból Igen. adódóan, amit mondott, ma Magyarországra, Hollandia, az Unió magországai e, makkos cipősként néznek-e? Igen. Igen, ami nagyban erősíti a magyarság érzetemet. Az, előbb, az előbbiekből kiindulva. Miközben látom, hogy a hollandok legalább olyan makkors mint mindig vagyunk. Legalább olyan makkors Ugyanaz szenvedi el Magyarország az Unióban, mint amit annak idején a Fidesz, miközben Magországnak tekintsük az SZDS-t, mert ez, ez a hasonlat ebben a formában szerintem itt megbukik. Hiszen az MDF nem... Nehéz. Tehát mert az MDF nem így tekintett a Fideszre. Vannak olyan, szerintem vannak olyan uniós intézmények, ahol, ahol igen. Tehát az Európai Parlamentben én úgy érzem, hogy, hogy igen, az ugye ott nagyon politikai. A, vonal, a bizottságnál nem, a bizottságnál nem ennyire, de az Európai Parlamentben szerintem nagyjából megáll ez a hasonlat. és ennek a folyamata tud oda elvezetni, mint ahogy Magyarországon alakult az élet, vagy egyre inkább olyan úton közlekedünk, amin, ami már nem, nem, nem, nem fogható? Hát ez nyilván a jövőtől is függ, hogy hogyan alakul. Szerintem most 2019-ig, tehát az elkövetkező tehát 19 tavaszáig, tehát az elkövetkező másfél évben, ahogy az európai parlamenti választásokra Futtunk rá, ugye egyre élesebb lesz ez a vita a, a parlamentben, de én nem hiszem, hogy alapvetően változna a helyzet. Tehát én hát attól függ persze, hogy mi történik. Nem, nem tudjuk, hogy mi fog történni az más Akkor, részben, amikor életés. ön e, uniós biztos, akkor őre is makos cipősként néznek? Lehet, de nem érzékeltetik velem ismerem, észrevenné, ha ilyen lenne, nem beszélne róla. É, é, nem, elmondanám, elmondanám, mert az ember... De ő lehet az unióban a... külön, mint amilyen Magyarország megítélése? Én, én azt sem észre, hogy miközben az, ugye három éve vagyok ott, az első időszakban nem tudtam úgy elmenni sehova, hogy ha, ha nem is a kollégáim, meg nem is a politikus társaim, de a közönség a közönség soraiból amikor ugye ők tudják, hogy magyar vagyunk akkor ne tegyenek be egy-egy Magyarországot érintő kérdést mint egy tesztelve, hogy na én akkor most erre mit mondok ezek ma már, ma már gyakorlatilag nem fordulnak elő nagyon ritkán de most eljutottunk oda, amit nem terveztem meg de a dolog lényege az és ha nem akar rá válaszolni, akkor ne válaszoljon a mostani sorossal kapcsolatos izé ami szerintem a legpontosabb kifejezés. Egy olyan szituációt eredményezett, amelyben létrejött egy repedés, nem törésvonal, repedés, egy hajszál, vékony repedés, én ezt látom, ön és a Fidesz hazai reprezentánsai között, amely messze kisebb annál, semmint, hogy az szakításhoz kellene, hogy vezessen. De azt hadd kérdezzem meg, de ne válaszoljon, ha nem akar hogy abban a helyzetben, ahogy ma ön létezik, és ahogy Magyarországra hazajön, és Magyarországot szembesíti a saját gondolataival, amit aztán másnap megír a sajtó, és ebben a sajtóban az van benne, hogy mekkora különbség van ön és a Fidesz között, ebben mennyire érhető tetten az, hogy ön lemakkos cipőzi a saját pártársait. Az ő gondolkodásuk miatt. De én nem, én nem akkor sziközön most. Se, én tartásom. ezt értem, de azt kérdezem, hogy akkor, amikor a soros dologról van szó. De akkor sem. Én nem érzem a Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor egy pártom belül folyik egy vita, mondjuk egy vegyük, vegyük a várost veszprében. Veszprémről. És azt mondják, hogy hát, Veszprém bizony nem fejlődik, meg az ottani emberek is elég illusták, és a többi. És az az ember, aki Veszprémet képviseli a pártban, mert Veszprém országgyűlési képviselője, az föláll, és azt mondja, hogy ne haragudjatok, mindenben egyetértek veletek, te Veszprémet ne bántsátok, mert Veszprémben én ismerem őket, igenis, vannak ott is rendes emberek, és a, többi, és a többi. Ennyi történik. Én, engem a kormány delegált az Európai Bizottságban. Engem nyilván azért delegált az Európai Bizottságban, mert úgy gondolták, hogy én ott valamilyen formában hasznos leszek az ország számára, Európa számára, és a többi. Amikor megfogalmazódik egy olyan kérdés egy újságíró tól, hogy Navracsic, ő is a soros tervet hajtja végre. Akkor ugye két lehetőség áll az ember előtt. Az egyik azt mondja, igen, én is a soros tervet hajtom végre. Kérem szépen, én egy ilyen ember vagyok, amikor tehetem, akkor pusztítom az országot is, hogy a másik, hogy azt mondja, ilyen soros területet, nincsen ilyen a, a bizottság. Én nem, nem, politi nincs, Ez én tök, nem politikai különbséget érzek. De, ha nem. Hanem egy kommunikáció. Tehát az, van de, egy választási de, kommunikáció. De, de, amiben van, én, én nem veszek részt. Sőt, ami érinti azt a területet, ahol én dolgozom alapvető becsület, nem? Vagy alapvető becsületbeli kérdés. hogy ilyenkor az ember hogy mondja, azt mondja, ahol van. Nem, nem, nem érzek. Szerintem azt... ez egy másfél hónapos történet, úgyhogy egy mondatot fúj másfél hónapja a magyar nyilvánosság föl-föl-föl. Nincs akkor a jelentősége az egésznek igaza van, másfelől pedig azt szeretném önnek mondani, hogy meg annyi olyan emberi történet van, és ennek semmi köze nincs a politikához, ahol két ember ütközik, és az egyik úgy érzi, hogy valami olyasmi történt vele, amit ő nem érdemelt meg. Eddig követhető vagyok. Igen. Ez kérdés volt. Oké. Természetesen az eset súlyának megfelelően valamit vár az ember ilyenkor a másiktól, ami általában egy optimális esetben elnézéskérés, vagy annak, hogy üljünk le és beszéljük meg. Ami ennek a másfél hónapos történetnek a rezüméje, ott van olyan ütközés, amiből, ha én magamból indulok ki, de én nem vagyok Navracis Tibor, akkor azt gondolnám, hogy független attól, hogy mit mondok a fialának, vagy bárki másnak, amikor beszélgetek vele, azzal is tisztáznám, aki egyébként ezt mondta, mert egyébként lehet, hogy csak kommunikáció, de mégis olyan mondat hangzott el, amit egy magára valamit adó ember nem szívesen hall. És én azt kérdezem öntől, hogyha így nézzük, ha egyáltalán ez értelmezhető, akkor nincs -e ezzel kapcsolatban önnek mondandója? Mert ugye én permanensen azt élem meg, miközben ő nagyon jól tudja, hogy én ezt nem élezem, és nem is tompitom, próbálom a helyén kezelni, ami nem egy könnyű dolog. Már csak azért sem, mert van egy hallgatói elvárás. A legkülönbözőbb elvárások vannak, de az embernek a saját maga elvárásával kell alapvetően együtt élnie, és azt látom, hogy az ön pártársai a legkulturáltabb formában azt mondják, hogy Szegény Tibor vele szemben egy kettős elvárás van, kár, hogy nem nagyobb mértékben veszi figyelembe a hazai szempontokat, mint amit egyébként mi szerettünk volna. De megértjük, hiszen ő most uniós biztos. És ha én a navracs is lennék, azt hiszem, hogy azért azt mondanám, hogy hoho, álljunk meg, nem erről van szó, de nem én vagyok a napracsis. De nem tudom, mert nekem ezt nem mondják a, a kedves pártársaink. Én, én, én, mivel ön is csak célozgat arra, hogy egyébként ki és miként. Nem, hát van. legutóbb Gulyász Gergelyel tehát nem. Tehát, no, hát én meg, én meg, tehát ők, hogy megyek? Most én megmondhatnám, hogy persze szegény X és Y. Aki itthon van, az nem tudja, hogy mi más van még egyébként a világban, de ezt én, én az emberi kapcsolataimat nem a nyilvánosság előtt szeretném, és nem úgy, hogy én most akkor erre, erre reagálok, ugye van egy emlékezetes esetünk, amikor a hét éve háborítatlan beszélgetéseinket, rádióbeszélgetéseinket, amiről a magyar nyilvánosság idáig tudomás sem vett, bármilyen fontos témáról is volt szó, és bárvidő is volt szó, egyszer most úgy gondolták, hogy ez instrumentalizálható, ez közösíthető és ezért kivették, hogy ezzel még egy újabb lepülötet adjanak az egésznek. Én nekem, ugye van egy véleményem az kapcsolatban, amiket rám mondtak, de én ezeket nem a nyilvánosság előtt akarom okay, akkor... bár hálás dolog lenne egyébként beállnom akkor, az áldozat Akkor ak ak ak ak másfelképpen kérdezem. Azt kérdezem öntől, hogy önben sose, önnek sose jut az, az eszébe, hogy mindazok, akik ezügyben itthon megnyilvánulnak, nem. Navracs Tiborral kapcsolatban, hogy kiküldeni őket egy-két-három hónapra, eh, akár Brüsszelbe, akár máshova a Nyugat-Európába, és utána visszajöve értelmezzék ugyanazt, mint amiről egyébként itthon beszéltek, és szerintem ezt pontosan fogható. De, de ez, a, ez a lehetőség mindegyik számára rendelkezésre áll. csak nem élnek vele, mert valamilyen oknál fog valami élnek. Hát, ugye, mint ahogyan, mint ahogyan ugye azok az újságírók semmit önnek, önnek említettem már <gül> azt sose fogom elfelejteni és... igen, tehát volt arra lehetőség hogy az Európai Bizottság által finanszírozva magyar újságírók eljöjjenek egy lehetőség. mindenki visszamondta, mindenki visszamondta. mindenki rövid az idő most egyszer majd lehet hogy egy olaszországi látogatásról volt szó de ezt most ennél részletesebben nem mondanám el azt kérdezem öntől, hogy de abban egyet értünk ugye azt jól érzem hogy egy olyan ember élete, aki megosztja a létezését Nyugat-Európa és Magyarország között, úhatatlanul másféleképpen gondol a világról, mint aki vagy csak itt van, vagy csak ott van. Hát fogalmazzunk, szóval önmagában, ugye én most a múltkor is, amikor kecskeméten is beszéltem, akkor is azt mondtam, hogy én csak úgy tudok létezni, hogyha nem kell megosztanom a létezésemet Magyarország és Európa között, hanem úgy élhetem az életemet, hogy Magyarország Európa. Ó, ezt nem, nem ugyanarról beszélünk. Ebben egy tízes skálán. Egyesre se sem vitatkoznék Önnel, de ha az ember négy napig Bergenben van és akkor abból adódó különbség, a ja, Norvégia és Magyarország között van, az önmagában hat rá, és nem azért hat, igen. mert a gazdagabbak, hanem tudom is, hogy ott van tengerit meg nincs. Igen, igen, igen, igen, így van, így van. Tehát azért ez mindenképpen megkülönbözteti önt a pártársaitól. Igen, igen, igen. igen, igen. És ahogy én azt tapasztalom, ez időnként feloldhatatlan, de az a magánéletben is feloldhatatlan, aki hazajön éppen Olaszországból, az nem úgy reagál az itteni történésekre, mint hogy elvárják tőle, mert távol volt tőle. Igen, igen, ez így van. De ez adott esetben az ön életében gondok forrása is lehet, amit egyébként csak is kizáll a kommunikációval, beszélgetéssel lehet feloldani. Tehát amikor ön arról beszél, hogy az ön számára az unió nem külpolitika, akkor abban az van benne óhatatlanul. Nem azt, nézze, ha én azt mondom, hogy ti szült látókörűek vagytok, mert megálltok a határon, ön soha sem mond. De én így is le tudom fordítani azt, amit ön mond, és ezzel nem lemakkos cipőzi az ittenekéket, hanem azt mondja, mennyire jó lenne, hogyha ennél tágabb horizonton tudnátok értelmezni a világtörténéseit lehet, de azért tegyük hozzá, az első mondat az mindig az, hogy valaki engem akkor ugyanebben az értelmezési de, lehez, de ez. És erre mondom azt, hogy, hogy mi van. Tehát, hogy, hogy nincs, tudi, nincs tudi, még ak, egy... Ak, tudi, ismerem, a, ismerem a biztostársaimat, ismerem az ő belpolitikai beágyazottságukat, fogalmazunk így. Ezt megkockázhathatom, hogy nincs fél az Európai Bizottságban egy olyan biztos, akit a akinek ilyen jellegű problémai lennének. Én nem számolt vele, de szerintem a én tudta, hogy lesz ilyen. Vagy lehet. Persze, persze. nem, igen, ez, ez nem is a keserűség beszél, De nem, azt kérdezem nem, nem. öntől, hogyha önnek nem lennének egyébként sajtó megnyilvánulásai és közönség sem, de ugyanúgy gondolkodna, mint most, akkor én azt jól érzékelem, hogy mindazok a konfliktusok, amik vannak, azok nem lennének. Hiszen nem, Az kedvő... nem lennének, igen, a, persze. Igen, igen, így van. Ezt Tehát én. én akkor, amikor talán emlékeznek a hallgatók rá, 2014, amikor átverekedtem magam a parlamenti meghallgatáson, amit egy nem kis, és hogy mondjam, nem szende, média, személyeskedő média kampány előzött meg szerény személyen ellen senki nem védett meg, tegyük hozzá a nyilvánosságra, hogy senki nem védett meg, akkor, akkor is én azt mondtam, hogy én, én akkor az első olyan biztos lenni Magyarországon, aki a látható biztos. Éppen azért, hiszek abban, hogy a magyar politikában jelen kell lenni egy európai, és most nem normatív értelemben európai, hanem deskriptív, tehát földrajzi értelemben európai látószögnek is. Én azt Jó, csak ne, Hogy az legyen ebből ez a fehérek között egy európai, mert ugyanakkor ez nem Ez mondom, mondjam. hogy nem normatív. Ez mondom, hogy nem igen, normatív igen. európai, hanem deskriptív, tehát a földrajzi értelemben. És szerintem ez történik. Tehát én képviselem a saját pártommal, vagy fogalmazom ugye a jobb oldalon azt a, azt a szempontot, hogy Magyarország, Európa... Ezt én tökéletesen értem, esetben. csak azt, azt vegye észre, hogy akár akarva, akár akaratlan ezzel egy platformot hoz létre, amelynek alapvetően egy tagja van, az ön. De én ezt önmagában nem azt, tartom, én nem azt tartanám pa, problémának, hogyha létre ön egy ilyen platform. Én azt tartanám problémának, hogyha ez nem kommunikálna a titokban. Ez, ez, ez tiszta. Visszatérve a beszélgetésünk elejére, azt kérdezem öntől, Azért szépen felépítettem, nem tagadhatja. Abszolút, nagyon tökéletes. Igen. És még, ugye most kéne belelőtni önt a, a, a kelepcébe, de mégse ezt teszem, vagy talán igen. mégis, vagy kiderül. Azt árulja el nekem, ugye arról már beszéltünk, hogy milyen lesz az, amikor 2019-ben nem fog nőni tovább a haja az, unió, az Unióban, illetőleg már biztosként, illetőleg jelen pillanatban az feltételezhető, hogy nem biztos. Amikor nem nőtt a haja, vagy a körme itt, az uniós biztos kinevezését követően. Azért az is egy fura érzés lehet önnek. Hiszen meg annyi itthoni történés van, amelyben ön, ha itthon lenne, ki tudja milyen funkcióban, ki tudja hogyan reagálna, ki tudja hogyan viselkedne. Igen. Ennyi. Itt De van, mint kimaradnék, tehát hogy mondjam, vagy... Mire gondol? most Hát arra, arra, hogy valószínűleg a soros tervről, vagy bármiről, az ég egyatta a világán, felejtsük el a sorost. Bármiről lenne véleménye, és az a kérdés, igen. hogy vajon mindenben, hogy hogyan viszonyulna ahhoz, ami itthon zajlik. Azért az egy ó, meg, hát ez is egy nagy kérdés, hogy az, ami az itthoni kormánypárt, vagy kormánykoalíció, abban, a mostani navracs is nem unióban, hanem itt hogyan funkcionálna. Gondolom ez így ez van. Ezzel a gondolattal ön is eljátszik. Persze, persze, persze. Ez így, van. ez így van. Ez így van. De ezek mind olyan dolgok egyébként, hogy a, a, a politika folyása retrospektíve is igazol. Tehát nagyon nehéz, persze van egy elképzelésünk arra, hogy egy politikai pozíció helyes vagy nem helyes. És ez nem lelkismereti kérdés, hanem, hanem, hanem valami valamilyen politikai, tehát nem, nem, nem a legegyszerűbb leegyszerűsített létezéssel összekötő kérdések, hanem, hanem valamilyen politikai kérdés, akkor nagyon nehéz jelenkorból megítélni, hogy kinek van igaz egy politikai vitában. De utólag, utólag uh, igazolódhat valakinek az álláspontja. Hogy pedig igaza volt, pedig, jobb, pedig már ő, ő már akkor megmondta és ez egy nagyon fontos én, dolog, a fontos dolgokról van szó. Én, én, én pontosan ezt akarom mondani, én a magyar politikában minden aktuális állást áll, ahogyan annak idején fogalmaztak, fontosabbnak tartom azt, hogy az én mondataim évekre visszavezethetően is kontinúmat alkossanak. És uh, lehet, hogy én tévedek, lehet, hogy alapvetően rosszul értékelem a magyar politikai helyzetet, az európai politikai helyzetet, és a többi, de a meggyőződésem szerint cselekedjek, és azt képviseljem, és legyen egyfajta következetesség. Okay. És ez, hogyha ha megnézi, a 2017-es nyilatkozataimat, a 2010-es nyilatkozataimat és a 2006-os nyilatkozataimat, ott mindig azt fogja látni, hogy én végig, és kérlelhetetlenül azt mondtam, Magyarországon csak akkor van esélye, az Európai Unióban van, ha azzal Jó, De természetesen, amiről most beszélünk, azok konkrét dolgok, amiben nem kérdezhetem Önt, hiszen nincsen itt. Tehát, hogy Ön egyébként e, e, belpolitikai szereplőként hogyan viselkedett volna, de egy záró kérdés az utolsó kérdéshez képest az az, hogy ha azzal a gondolattal játszom, de nem muszáj válaszolnia, hogy. E, és ez, én nem tesztelek, de maga a dolog egy tesz lenne. Tehát kapna egy, egy, egy, egy... Mit szoktak ilyenkor kapni, amit ki kell tölteni? Tehát de, de az lenne a vizsgafeladat, hogy vannak kérdések, és benne lennének válaszok, hogy így cselekedne, vagy úgy cselekedne, de mondjuk ezek tételesek lennének, tehát lenne alapvetően kettő, ha szükséges, akkor három, de választási lehetőségek lennének egy konkrét ügyben, ön mit cselekedne, ez eddig követhető? Igen. A a gondolata eljátszhatunk-e, hogy nem Orbán Viktorhoz képest, hanem az, ami egyébként Magyarországon aztán megtörténik. Ha ön, tehát ha hogyha ugyanazt a tesztet töltenénk ki egy időben, és csak ön nézhetné meg egyébként az eredményt, mert hogy meglátná, hogy a másik hogy töltötte ki, akkor mit gondol, hogy a válaszok mennyire fednék le egymást? vagy nem akar ha, de, de, de nem, azt hiszem, hogy 60-70%-ban nem szignifikánsan eltérő egyébként ahhoz képest, amikor a magyar belpolitikában voltam, én pontosan tudjam hogy, hogy én, én úgy vagyok úgy tartom magam lojális embernek hogy közben közben BES fórumokon, és valószínűleg ezt akkor a fideszes beszélgető partnerei is visszaigazolhatják legalábbis remélem, hogy emlékeznek még rá is visszaigazolják a Fideszes Belső Fórumokon mindig elmondtam az egyetemértésemet, és utólag egyébként nagyon sokan, legalábbis nekem, de remélem másoknak is beismerik, hogy nekem ott akkor igaza Igen, ennek a belső forulnak nagy jelentősége van, én egyre jobban belátok, és hát ez is zavar természetesen, mert ugye az ember tartja a pofáját, mert hát nem is tehet más, de ugyanakkor mégis nyomasztja az, hogy többet tud, mint amit elmondhat, meg hát érzékel valamit, és hát nyilvánvalóan vannak antipátiai, szimpátiái, bár inkább szimpátiái vannak, mint antipátiái. De azt kérdezem öntől is ennek a sorozatnak a végén, és már nem mondtam igazat, hogy Mennyire lesz próbája a pudignak az, hogy mennyire kóptálható ön a hazajövetele után? Ami természetesen kiszábíthatatlan, egy olyan jövőről beszélünk, ami nincs előttünk, és számtalan kérdést felvet. De én nem azt kérdezem, hogy milyen funkció. azt kóptálható, az kérdi, a, a, a, hogy be, mennyire tudok beilleszkedni majd az be, új politikai nem csak, hogy beilleszkedni, hanem, hogy mennyire akarják önt beilleszteni. Tehát én úgy tekintek örre, mint egy olyan játékosra, nem lesz jó hasonlat, tehát, inkább, tehát én úgy tekintek örre, mint a vezérkarhoz tartozó, aki most éppen diplomata, de diplomataként, amikor lejár a mandátum, akkor könnyen lehetséges. Illetve ez a könnyen lehetséges. Az, az a kérdés, hogy akkor visszaépül-e a vezérkarba, vagy sem? Én őre úgy tekintek, mint akit én biztos visszavárnék a vezérkarba, de most azért van ott, mert most is a vezérkar része, csak éppen az unióban. Uh -huh. Uh -huh. Erre nem tudok választodni, mert nem tudom, hogy 2011. Egyrészt nem tudom, hogy hogy, hogy tekintenek rám a, a pártársaim. Erről nem szoktunk beszélgetni, hogy mond XY, te hogy tekintesz rám. Nem is biztos, hogy olyan helyzetben lenne, hogy meg tudnám mondani, hogy valójában mit gondol és hogy tekint rám. Uh, és és uh, őszintén nem tudom, hogy a 2019 őszi magyar politika milyen, milyen világ lesz, ill illekeljen oda vagy nem. Igen, ezt ennél pontosabban én sem tudom önnek elmondani, a saját magamra vonatkoztatnám, akkor azt tudom mondani, hogy önnek, hogy, hogy nagy csalódás volt számomra a nyár, mert én nagyon mértékben éreztem magamat a sajtóvezérkarának részeként, semmint amilyen érdeklődés nyilvánult meg irántam, miközben minimális rossz érzés sem volt bennem, és hogyha a civil rádióban fognak eltemetni, nekem az megtisztelő lesz. Na hát hasonlóképpen vagyok. <laughs> Jövő hét? Igen, jövőjét van. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás. Köszönöm, viszont hallottak. A műsort az Oglói kormányzat támogatja. Kicsünk. Jaj, jaj. Stafétabot átadása nem történik teljesen zöggenőmentesen. Szépen fejeztem ki magam? Jó reggelt! Lehet? Nekem nagyon szép foglalkozásom van. Nekem szép foglalkozásod van? Nekem nagyon. Voltam a Zugló tévében, beszélgettem Barta Jánossal, nagyon érdekes volt. Nagyon. Nagyon. És a megbízomtól... Uh, hát először is róla, mert egy hihetetlenül érdekes ember, tehát uh, nem hiszem, hogy a nyitjára rájöttem volna, mm. pedig még azzal is meggyanúsítottam, hogy kém, de aztán tovább mentünk, tehát hogy foglalkozás kém, uh, de egy egészen elképesztő, tehát, uh, arról nem beszélve, hogy egy milyen tiszta beszédű ember. Igen. És hát az, ha azt kérdezed, hogy mi volt az, ami a mi kettőnkben, ez egy nagyon sok dolog. Hát ugye az lmp nek a zuglói önkormányzati képviselője egy egészen elképesztő előélettel, mint hogy mindannyiunk élete hihetetlen elképesztő, de valamit, aki elképesztőnek tart, van aki hihetetlenül gazdagnak, tehát téleg tényleg az, belélt, hogy neki is vannak nagyra vágyó tervei, tehát indul az országgyűlési választásokon. Uh, és uh, ugye arról volt szó, hogy milyen érdekes az zuglói önkormányzat, ahol ugye az LNP-hez köthetően három ember is van. Hát tulajdonképpen négy. Négy, igen. Hiszen mert a Bartal János halóban ő az LNP-képviselője, Várnai László, aki a ő ő előző lnp képviselő volt, és hát a Szabó Rebeka, a polgémester, azt mondja, meg én is az LNP-ben köztük a politikai pályafutásunkat szintén, úgyhogy valóban te le lehetne egy ilyen Négyes euh, együttműködés. működés. Ez nem mindig jön össze, de, de mondjuk a Balta képviselő szerintem az egyik legkövetkezetesebb euh, képviselő az önkormányzatban, euh, és tekintettel arra, hogy a többség az mindig nehezen jön össze, ő az, az a képviselő, akivel úgy érdemes beszélgetni, hogy ő tényleg. Hát egyet olyan megemlítést kellett, mint akivel érdemes beszélgetni. Abszolút, tehát ő, ő úgy működik, hogyha valami szerint a kezdet érdekét szolgálja, akkor megszavazza, ha valami nem, akkor meg nem, és ő az egyedüli képviselő, és az ellenzékben egyébként nem, nem gyakori, hogy, hogy ő mindig felügy a figyelmet arra, hogy ha van egy valami népszerűnek látszó döntés, ami azért pénzügyileg nem nagyon megalapozott, akkor ő mindig, ő mindig megszólal, és én azért megmondom, hogy a dühvésen is mindig elmondom, hogy mennyire hálás vagyok, hogy 22 emberből van egy, aki a pénzügyi bizottság ként persze különösen azért azt is fontosnak érzi, hogy azért addig nyújtoszkodjunk, ameddig antakarunk ér. el. jól csináld, nagyjából ugyanúgy beszélgettünk, mint ahogy Navracis is beszélt, hogy van egy-egy mondat, amiben az én fogaskerekem eleve be akartak adni, de mennyivel jobb, hogy mondod. Azt akartam úgyis tőled kérdezni, hogy te hogyan tekintesz a saját képviselőtestületedre? Ők kik hát, neked? Öm, én alapvetően igyekszem úgy tekinteni, és az esetek többségében ez sikerül, mint szövetségeseim annak érdekében, hogy végigvigyünk ügyeket. Zuglóban. Zuglóban. Úgy is tekintek rájuk, mint, persze, mint riválisok, néha, mint ellenfelek, néha, mint egy, egy raponszátlan csapat, aki De maradjunk az elsőnél. Maradjunk az elsőnél, ez a legfontosabb. Az elmúlt évek tapasztalata mit mutat, hogy ha te egyébként azon a módon, ahogy én szoktam a népemet szembesíteni, azt nem állítom, hogy nagyon nagy sikered, de egyszerű, ha magamból indulok ki, azt mondod, hogy oké, okay, rendben van ez a rengeteg széthúzás, de ha most azt nézzük, hogy mi zugló érdeke, akkor, akkor ugyanezt akarjátok folytatni, akkor mit érzel, mi a mérleged Mármint egy tekintetben nyilvánvalóan te vagy a mérvadó, te vagy a polgármester, a tévedés kockázatát az ember permanensen fenntartja. De, de mennyire baj jelen zuglónak az az érdeke, amiről te azt gondolod, hogy a zuglónak az érdeke? Hát az elmúlt három év tapasztalata nálam alapvetően pozitív ebből a szempontból. És most vagyunk egy, egy hogy mondjam, man egy ilyen törésteszt ilyen szempontból, és az elkövetkező másfél hónap szerintem ilyen szempontból sorzöntő lehet, ugyanis ugye most tényleg jön az országgyűlési választási kampány, és én nem... nyilván én, én sem tudom ebben magamhoz hát, Amit te itt akkor... kaptál a várnaitól a, a héten, de gondoltam, hogy arra külön nem hívva fel a figyelmet, de gyakorlatilag azt kaptad, ami várható volt, de hát nem volt egy dolog, amiben, vagy talán ha egy dolog lett volna, amiben egyet éltet felad. Igen. Hát igen, én, én ezt sajnálom, ha már visszatérünk ehhez a közös gyökerekhez, azért nem, engem nagyon-nagyon nagyon zavar, aztán természetesen te jössz, amikor egy és ugyanazon dologról humlok egyenest ellenkező dolgok hangzanak el, és ha én nem is vagyok itt bíró, azért azt nem tehetem lehetővé, hogy párhuzamos valóságok legyenek, miközben tudatilag vannak párhuzamos valóságok, de nincs nincsenek párhuzamos valóságok, ami négy emeletes, az nem tud három emeletes lenni, ami az egyik oldalon győzelem, a másik oldalon nem lett vereség, és ezt sajnos egyre több kerülettel való együttműködésben miköz. A népben, aki engem hallgat, van egy elvárás a saját szimpátiája alapján, ami egyébként többé-kevésbé el tud vonatkoztatni a tényektől, hogy ő kinek a pártját fogja, és szembeállít engem akkor, ha azt tapasztalja, hogy én nem ezt támogatom. Tehát ezt élem meg Igen. a Várnai és a te kettősötökben, miközben ugye azt érezni az ember, hogy elvileg egyfelé kéne húznatok, és amikor vitatkoztok, akkor a ti vitátok, az nem arról szól, hogy Észak délen van, vagy dél-északon van, hanem hogy, hogy hogyan lehet jobban megközelíteni az éjszakot, de mégis a, a különbség az nem ilyen. Igen, most annak, hogy filozófiai fejtégetésre boszálkoznék. Ugye a politikának van egy ilyen természete, hogy pározomos valóságok. Igen, ezzel e, már vannak, egyszer szembesítettek ezen a héten. Van, van, vannak olyan, e, én az meg tanítottam azokat a szerzőket, akik a politikát és szimbolikus valóságként írják le, aminek az ég világos világon semmi köze van, hogy valóban élünk. Szerintem azért ez nincs így. És ami miatt én polgármester vagyok, és már nagyon régóta a polgármesteri vállalatásom előtt-óta, mióta politikai elcsábított, törekedtem arra, hogy a helyi politikával foglalkoztásnak az pont ez a, ez a, ez a valóság közelisége, ahol azt gondolom, hogy talán azért ez a párhuzamos valóságok mégiscsak így, így, így valahogy össze tudnak kapcsolódni. Az biztos, hogy én azt megmondom észre, szinte nehezen élem meg, és majd megpróbálom ezt a helyzetet tisztázni, hogy a bármelyik képviselőoknak kapcsolatos vitáink azok egyre élesebbek. Neki van egy... Alapvetően egy olyan hozzáállása, ami az elmúlt időszakban megnevezte a kommunikációt, és sajnos az van, hogy így, hogy, így, hogy így a tények, nem a tények talaján állása. De az az elképesztő egyébként a médiában, hogyha előbb te beszélsz, és utána a Várnai egy nem létező műsorban, ami mégis van, akkor az a műsor, Képes a második megszólaló igazságai alapján folytatni a további beszélgetéseket, mintha az első beszélgetés else hangzott volna? Hát igen, ezek nehéz, ügyek. Ezzel együtt is én próbálom vele is a kapcsolatomat rendezni. Neki van egy egyébként jogos sérelme majd az Egyesületének, amit nem sikerült olvasolnunk május óta. Itt, itt, itt vannak jelenvalakban a szálak. Egy szó, mint száz, visszatér a dereti Jövő héten lesz a testületülés. Három előterjesztés van bent, amik nagyon komoly fejlesztések indításáról szólnak. Ebben a műsorban veled sokat beszéltünk a Pillangóparkról, a Csertőparkról, és egy harmadik, a is majd meg A Magyaroródi fejlesztése. Ezek vissza fognak jönni. A Pillangópark egy, egy más formában csökkentettük a költségeket. Milyen mértékben? E, Körülbelül 80 millió forinttal. Úgyhogy egyébként a park megújításával kapcsolatos alapvető elképzelés nem változik, mert az egyébként annyira, annyira adja magát, hogy, hogy, és ebben például Várné úr van éles vitám, hogy, hogy gyakorlatilag annyit csinálunk, hogy a kitaposott járásokat, ahol most sár van, Igen, szóval azokat, azokat leburkoljuk, és egyébként növénytelepítés lesz eh, méghozzá nagyon, nagyon jelentős mértékben. Na mindegy, szóval ez visszajön, visszajön a csertőpark. Aki a Csertőpark környékén hogy ismerjük, tudja azt, hogy a Csertőpark közepelet megcsinálva a civilház kapcsán. Mi most szeretnénk a, a közepe mellett a másik két oldalát is megcsinálni. Ugye ezzel párhuzamosan a Csertőpark gyermekorvosi rendelő megújítására már le is szerződtünk, itt azért szeretném például, ajánlani, hogy ezt a Rámain Laci nagyon helyesen nagyon sokszor ütötte, és azt, hogy végülis ez a beruházás elindul, egy részben az önmagadtságának is köszönhető, nem csak ennek, de nyilván ennek is, tehát gondolom, hogy lehetne azért, miről beszélgetünk, de ott van a Magyaródi sportpálya fejlesztés, amire elég sok pénzt elköltöttünk már részben pályázati forrásból, hiszen készült egy sportpavilon, állami támogatásból már korábban volt egy fővárosi térközpályázat, most is van. A főváros által a főresét alapján elhozott újabb 100 millió forint, és van egy nagyon komplex hajítási terv, ami a megvalósul, akkor egy tényleg 21. századi minden igényt kielégítő közösségi sportcentrummal zuglónak. a három dolog be fog menni csütörtökön, ebből kettő a közbeszerzés kiírása, a ródi sportpály esetében a koncepció elfogadása, de ha elfogadjuk a koncepciót, akkor januárban ki tudjuk írni ott is a közbeszerzést. Ezek nagyon nagy dolgok. De zuglói létékben nézve ezek, hogyha el indulni, ővé héten, akkor én a kérdésedre egy, egy nagyon hurra is választ tudok adni, de azt is mondtam, hogy ez egy törés tesz, tehát hogyha most, ezek most még sem tudjuk átvinni, bár én most úgy láttam, hogy sikerülni fog. és nem tudjuk elfogadni időben a költségvetés, mielőtt a választási kampány. Azt mondjuk eh, Hát nekem az a nagyon-nagyon ambíciózis termom, hogy még idén. Készen lesz, tehát a, a maga költségetés javaslat kész lesz, nagyon, -nagyon nagy mozgás eredben egyébként nincsen, tehát azért a azt be őszintén, hogy hogy én nagyjából azt a struktúrát szeretném elhozni, hogy, hogy a működésünket finanszírozzuk azon a szinten, ahol vagyunk, és van 3 milliárd forint fejlesztési pénz, ami zúguló az léptékben azt gondolom, hogy nem sok, más, vagy nem kevés, más keretekben amelynek valahogy jobb kölcsövetési struktúrája tud lenni, ahol több pénz van, hogy nyilván ezek a források nagyobbak, de zúguló az léptékben azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly erőzépés lenne, hogyha ezt a, ezt a fejlesztési Inzen, intenzitást tudnánk tartani. Tehát, hogyha ezen a törést eztán átmegyünk, akkor akkor én még megemelem a kalapom az úgói testület minden tagja előtt. Ha nem, akkor viszont az egy új helyzet. Tehát akkor, akkor, akkor, akkor és most nem akarok megint ilyen háborús képeket fölsejtetni, de, de akkor nekem el kell ezen gondolkodni, hogy akkor jól tudom ezt a kerületet más hozzáállásra. De én most ismerlek, te egy optimista parivó. Én nagyon. tehát én, én, én azt gondolom, hogy jövő érten rendben leszünk, a költségvetés kapcsán elkezdtük az egyeztetéseket, mármint politikailag is ott is rendbe leszünk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy úgy megyünk el az ünnepekre, most hogy készen vagyunk én... mindennel, és akkor én nagyon boldog leszek. És úgy nagyon a nagy üzletéset örömére szolgálna az, ami a jövő héten történni fog, nekem semmilyen érdekem nincsen abban, hogy más történjen. Nem azt mondom, hogy apróságok, de a hétköznapok azok fontosak, mármint úgy fontosak, hogy most nem a közgyűlés, hanem ugye múlt héten bekövetkezett az, amit előre lefestettél, annak a kommunikációja se volt túlságosan szerencsés, de azt például te pontosan elmondtad a Kejfej hogy annak a kommunikációja egy tízes skálán sem úlik rajtad, hiszen az, hogy valami aznap hatályosul, és hogy arról másnap az emberek nem tudnak, hát ahhoz valami kis bíró kéne, aki ott áll az állatkerti úton, és azt mondja, hogy nem kell fizetni, ilyen, ilyen pedig nincs. Tehát azért hát igen, ez, igen. ez maga volt a nonszensz. Különös tekintettel arra, hogy ehhez a nonszenszhez hogyan viszonyultak az egyes orgánumok, és amelyik azt mondták, hogy mennyire tehetetlen balfék a karácsony, mert eset tudta megoldani, azok egész egyszerűen nem voltak tisztában azzal, hogy te olyan eszköztelen voltál, amilyen eszköztelen valaki csak lehet. Hát igen, nem, nem állítom, hogy nagyon szeretem ezt a helyzetet, és akkor finom hogy a hogy tegnap is ugye, érdekes, hogy volt közmeghallgatásunk, ami Jó, egyébként... Hát... Egy nagyon furcsa műfaj, hogy elírja a törvény, hogy kell ilyen, és valószínűleg tényleg kell egy ilyen, csak annyira is kitalálva a műfaj, hogy még kicsit mindig én is ezen feszengek. Egyébként a eddigi legbékésebb közmeghallgatás volt, nem mint hogyha hétve bármilyen következtetés lehetne. Hányan voltak úgy, ott? Hát kb. száz ember volt. Mi egyébként megtettem mindent, hogy meglegyen hirdetve és sokan eljöjjenek. Ezt most csak arra mondom, mert tudom, hogy van olyan kerület, ahol reggel kilenckor van a közmeghallgatás hétközben. Tehát, hogy miért nem senki. Azért miért nem így csináltuk de hát ott is a parkolás volt az egyik téma egyébként nem, jellemzően azok a kérdé... tehát írásba érkezett kérdések voltak és jellemzően egyébként akik a kérdéseket feltették nem mindannyian voltak ott de akik ott, tehát a parkolásról például volt, és akkor ott, ott, el, ott úgy, úgy láttam, hogy hogy amikor ott az ember újra elmondja azokat a számára közhelynek számító dolgokat, amik persze egyáltalán nem közhelyek, és egyébként az régi világon senki nem várja el az uglai polgárt, hogy pontosan tudja, hogy akkor a parkolási rendszer Budapesten hogyan megy, de az, hogy ezeket a szabályokat a főváros hozza, hogy a főváros változtatja meg, tehát ezeket az ember nem tudja elégszer elmondani. Ez egy nagyon hülye helyzet volt, mindegy, túl vagyunk rajta. Tehát akkor csak, hogy erősítsük meg a hallgatókban, aki esetleg nem pontosan tudja, hogy miről van szó. tehát A Városligedben hétvégén is volt parkolás, most már nincs fizetős parkolás a hétvégén. Nekünk ez egy komoly bevételkiesés, tehát egyik szemem sír, én ezt nem tagadom, hogy nyilván nekem ezzel is kell foglalkozni. Arról beszél például a várdai képviselő úr, hogy amennyivel kevesebb napon van Uh, például a hétvégén, akkor annyival csökkenteni kell a parkolótárs. Most ugye pontosan kéne idéznem, de ugye időarányos költségcsökkenést id irányzott elő, amiben én kérdeztem tőle, hogy ez biztos, hogy ezben a formában megvalósítható, és az azt mondta, hogy igen. Hát ezen dolgozunk, tárgyaltunk a céggel, azért tudni kell, hogy a most megkozott szerződésünk alapján ő, ő kilakíthatna egy olyan helyzetet, amiben azt mondja, hogy köszönöm szépen, de ez legyen a mi problémánk. De nem ezt mondták, úgyhogy azért mi dolgozunk, illetve eleve a, a parkolási kiírásnál éppen az volt az egyik bonyolító tényező, ami miatt a közbeszerzés kiírása megszeren volt egyszerű, tehát ezek sosem egyszerűek, főleg amikor sok pénzről van szó, hogy ugye tudjuk, hogy a városgyügetben a parkolóhelyek egy jelentős része meg fog szűnni. És erre is valahogy fel kell készülnünk, eleve. Tehát van egyfajta rugalmasság a szerződésben, és a cég, ugye itt két céggel vagyunk kapcsolatban, az üzleti kapcsán mind a kettő tulajdonképpen nyitott arra, hogy ezt a kérdést újra nyissuk. Nyilván ő olyan mértékben tud engedni, amilyen mértékben az ő közvetlen költségei csökkennek, hiszen ez csak praktikusan arról szól, hogy nem kell hétvégén munkadíjat fizetnie, minden más költsége az adott. Igen. Tehát ez nem, nem arányosan csökken, hanem, hanem olyan mértékben, amilyen mértékben. Ő kevesebbet próbáltam én is elmondani. Volt egy szörnyűség, ami engem nagyon megrázott, ugye, ismerettség okán, is zugló ismerettség okán, ugye, amikor az ember hal valamiről, akkor mindjárt arra gondol, hogy ez vajon az ismerősével történt-e, sem. Igen. Ez a nyolc éves kisfiú, aki valószínűleg valamiért átfutott, talán sietett, talán úgy gondolta, hogy ő gyorsabb lesz, mint az autók. Szörnyű. Szörny, ugye én a nyolc éves kisfiú apukája vagyok. Uh, igen. Mondjuk a történet szempontjából ez ezer, ezreleges kérdés, nem másodlagos, hanem ezreleges kérdés. De ennek is van egyfajta, hogy is mondjam, pározamos valóság jelege, hogy egyébként ez a baleset valójában nem zuglóban történt. Zugló kapujában, de, de, de, de nem zuglóban. Mégis... Uh, valahogy így, így, így kerül be a hírekbe. Az már a, heti, az már a hetedik kerület volt? Igen, tanul. igen, igen. De tényleg még egyszer mondom, ez csak egy... Ez nem, csak nem, egy most bajom... menet közben nekem is eszembe jutott, mert eleve megírták, hogy az később volt egy pontosítás, hogy, igen, igen. hogy a Tököli úgy stimmel, de nem a 14. keleti részén. Attól igen. még természetesen úgy szörnyű, ahogy van. Úgy szörnyű, ahogy van. És, uh, Arról nem beszélve, kérdez... hogy Norvégiából és Olaszországból nézve az a kultúra, ami nálunk a zebrával, a bussával kapcsolatban van, nem, mintha akkor nem kéne körülnézni. Igen? Ezen az alapon tulajdonképpen a zebrákat meg lehetne szüntetni. Nekem volt annak idején egy tévéműsor ötletem, hogy a rendőrséggel karöltve, ha szükséges, akkor kitakarom az illető arcát, megkérdezem tőle, hogy tisztában van-e, hogy ő egy olyan sávban közlekedik, ahol nem lehet, hogy de mégis hogyan reagál? vagy a zebra után, az leintenek valaki, és azt kérdezi, hogy nem el e véletlenül, hogy ott ilyen csíkok vannak. Igen. De ez körülbelül olyan, mintha egyébként mindenki eldöntené, vagy eldönthetné szabad, hogy őt meg akar állni, vagy nem akar megállni. Norvégiában hát, még le se léptem, már megáll száz méterre, és persze nem tudom, ebben nem Norvégia fontos, hanem az, hogy rendezett módon lehet csak élni, hogyha az ember eleve arra számít, hogy nem fognak megállni, hát abból lesz aztán az a zűrzavar, ami nálunk van. Borzasztónak találom. Én nagyon szégyellem, amikor néha képes vagyok visszamenni, hogyha véletlen velem ilyesmi előfordul, előfordul velem, de... Tehát az például, hogy ilyen rávillogok olyan autókra, amelyek nem állnak meg, az szintén abnormálisnak találom, mert nekem nem az a dolgom, hogy izé rendőr legyek az utakon. Csak nem tudom megállni. Szégyellem. Be -be. Volt egy bejárás a Városliget ZRT szervezésében a most még Olof Pál, meg minden kapcsán. Azt lehet tetten érni a Városliget ZRT tevékenységében, hogyha megfelelően próbál kommunikálni, nem mintha korábban ez lett volna a legnagyobb baj, akkor azért ma már idővel megengedőbbek az újságok, internetes portálok, a projektet illetően, amihez persze az is kell, hogy valami olyasmi, ne állítsanak a, a ligetvédők, ami által megint egy párhuzamos valóság jön létre. Nagyon érdekes. Pedig ez ugyanaz hát, a városliget, amiről korábban volt szó. Hát ugyanaz a városséget, csak ne felejtsd el, hogy végül is nyilván a politikai ö, ö, menet nem függetlenül, tehát az, hogy éppen ugye jön a parlamenti rálasztás, a, a, a, végül is most a ligetprojektnek azokat az elemeiket, veszik elő, amelyek többé-kevésbé konszenzusosok, tehát a, azt, hogy az Ulef Pálma házat fel kell újítani, ezért szerintem senki nem vitatkozott, mint ahogy a, a part megújítása sem nyit ki Nyilván a sportpályák elhelyezése kapcsán én tudom, hogy van vita, mert ugye sokan nehezményezik, és én, ebben, én sem látok ebben, teljesen tisztán, hogy ezzel mennyire a jelenlegi sportpályák helyén, vagy pedig újabb helyeken, tehát vőszerületen fog megvalósulni. De hát ugye itt a fő probléma az, nyilván mindannyian tudjuk, hogy az épületek, és ezek közül is főleg ugyan a Nemzeti Galéria, ami önmagában egy, egy óriási volumenű épület, ha minden igaz, bár ugye most egy kicsit keveset hallunk arról, hogy akkor valójában mekkora is ez a volumen, meg az azáltal létrehozott plusz forgalom, ami hát valóban, én tovább is azt gondolom, hogy nem a várostéket való. Két kérdés maradt. Nem, mint hogyha nem lenne több. Az egyik, hogy hol keressem annak a forrását, ami azzal kapcsolatos, a 2018 tétje az önkormányzatiság is? Hát ezer helyen, ezer helyen, például Tarnós is, a nyilatkozataiban. Tehát amikor a Fidesz által, nem ugye nem Fidesz szak, de csak Fideszes főpolgármestere beszél arról, hogy 2019 nem biztos, hogy lesz főpolgármester választás, és nem biztos, hogy lesznek fővási kerületek, eh, akkor az már azt gondolom, hogy kellő ok az de Bennem eh, azzal kapcsolatosan nincsen szevernyi kétség, hogyha 2018-as parlamenti választáson a Fidesznek van, eh, ez többsége, jelesül kétharmada, Igen. akkor az önkárti rendszerben egy jelentős változás lesz, és főleg Budapesten, mert én nem látom azt, hogy a, a kormány van az önkormány sem azt, hogy van a Budapestért, Csak kettő közös halmazáért meg főleg nem. És azért Budapest fő problémája jelenleg az, hogy az Európai Uniós fejlesztési forrásokra már nem nagyon számíthat, hiszen statisztika értelemben egy, valóban egy fejlett régió, ami nem szorul rá az Európai Uniós forrásokra. Viszont egy olyan mértékű, adóelvonás van, ami teljesen lényegtelné tesz, hogy ez egy fejlett régió, tekintettel arra, hogy az itt befolyt adó most meg nem mondom hány százalékát az kormányzat elvonja, és uh, utána olyan projektekre költ Lágyzs várostiget, amelyek uh, egy kormányzati filozófiából fontosak lehetnek, de mondjuk uh, egy budapesti választópolgár perspektívájából azért. Uh, még akkor is, hogyha valakinek tetszik a Liget projekt, az első a többségnek nem tetszik, hát az biztos, hogy nem versenyképes mondjuk a hármas metró akadálymentesítésével És azért itt úgy kell, az arányok az úgy néznek ki, hogy a hármas metró felújítása 60 milliárd forint, a Városéget projekt összességében már 250 milliárd forint, és azért itt akkor azért eléggé kinyílik az a kérdés, hogy van egy főváros, meg egy központi régió, ami a magyar GDP, vagy a magyar gazdasági teljesítmény, mondjuk, több felét kitermeli. Nyilván ezért történem jogból van ez a, ez a vízsai nagy, nagy központi régió és Budapest, de ez a, ez a valódi helyzet. Ezt az alódat aztán elvonják, és aki ezt az alót elvonta, az utána olyan dolgokra fordítja, ami neki pontos, és a város pedig belehal abban, hogy hogy fontos fejlesztését nem valósulnak de meg. Ez, ez, Tehát, ez, ez, ez, egy, ez kicsit olyan, életeket nem olyan, mert ugye ennek kötsei beszéde nem volt, ez egy olyan tét, amivel te számolsz, de ha ma megkérdeznéd azt, akin ez múlik, az erre egyenes válasz nagy valószínűséggel nem adna. Nem adna, nem adna, viszont én azért gondolom, hogy erről fontos beszélni, és ha hogy legalább ilyen preventív ebben az ügyben előre venni, nem riogatni, hanem felhívni a figyelmet erre a problémára. Mert azért én gyakorlatilag valamilyen szinten nem, nem mindenkivel, de majdnem minden fideszes polgármesterrel beszélő viszonyban vagyok. Vannak olyanokkal, akikkel már-már azt kell mondjam, hogy egy ilyen kollegiális baráti viszonyban is az örök ezt pontosan tudják. És egy nagyon hülye helyzet, hát hogy ők nyilván, meg fogom utána nyilván dolgoznak a, a saját pártjuk sikeréért, de ö, azért nekem olyan beszélgetésem, hogy ugye Gergő, nem lesz kétharmadunk, valahogy oldjátok már meg hát, ilyen beszélgetésem nem egy és nem kettő és nem akármilyen rangú és tisztű fideszes politikussal volt beleértve egyébként ö, akár kormánytagokat is én, nézd, én csak azt tudom neked mondani, hogy 2010-ben nálam aktívabban senki nem hívta föl szerintem a figyelmet a kétharmadnak a veszélyére különös tekintettel arra hogy a köcsei beszéddel kapcsolatos beszélgetés a lavras és tiborral nyugodtan elhíresülhetett volna, vagy talán el is híresült, és végül is a nép, egy a egy ugye a Fidesz egyáltalán nem mondta meg, hogy a két ha lenne, akkor mit, mivel élne, de a veszélyét azt nem gondolta, de 2014-ben megerősítette ezt, tehát ebből a szempontból a Fidesz elmondhatja, hogy a nép bölcsen döntött 2010-ben. Innen folytatjuk a jövő héten, amiben alapvetően akkor gondolom az elején arról lesz, hogy csütörtök, mi született az önkormányzat képviseletesületülésen. Kellmes hétvégét! Köszönöm! Szia. Szia! Karácsony Gergét hallották, Zugló polgármesterét. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. is ott a 18. kerületi önkormányzott támogatja. Fiala János lehet? hagytam abba a karácsony gergely hogy mennyiben reális az, hogy a Fidesz kétharmados győzelme esetén országgyűlési választások változás következhet be az önkormányzati rendszerben, az önvéleménye szerint. Nem tudom, nem hallottam, hogy mit mondott erre a... Ő, az, eh, ő, ezt, reális, ő ezt reálisnak gondolja, ő ezt veszélynek fogja föl, nyilván vagy aki bevezeti, az épp ellenkezőleg egy kívánt eseményként éli meg. Nyilvánvalóan a világ már csak ilyen. Én azt gondolom, hogy a, az önkormányzati rendszeren való doldozás-fordozás az nagyjából a, a, a fő rendszerek mentén az legtörtént. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy 2016-ig talán addig bezárólag a fő dolgokban megtörtént. Én nem nagyon gondolnám azt, hogy hogy rendszer szinten komolyabb igazítások történtek. Persze vannak olyan dolgok, amire én ma is azt mondom, hogy hozzá kéne nyúlni, mert nem, nem egyértelmű a feladatkörök, mert teljesen egyértelműek, és két kétharmados szabályok vannak, amelyek rögzítik az önkormányzatoknak a különböző szintjein, hogy kinek milyen feladata van. Már csak a csapadékvizelvezetésre gondolok itt jelen pillanatban, hiszen ha megnézzük azt, hogy a, a mondjuk a, az eredeti emőtt élő ö, szerint ö, ez a főváros fel, ö, fő, régen a kerület feladata volt, aztán átjött a fővároshoz, aztán most megint úgy tűnik, hogy a kerületé, de tulajdonképpen ha a kerület elvégez egy ilyen feladatot, akkor, akkor kérdés érkezik a számvevőszéktől, hogy miért végezel önként vállalt feladatot miközben ez. A másik önkormányzati szintnek a feladata. Tehát nyilvánvalóan ilyen típusú önkormányzati beavatkozások a későbbiekben is egyszerűen muszáj, hogy legyenek, mert, mert ha ezeket nem csináljuk meg, akkor, akkor teljesen bizonytalan lesz a működés, és nem marginális kérdésekben, mert az például, hogy egy Perem kerületben a csapadék, elvezetésnek a felelőssége és a, a hozzájáró különböző forrásoknak az összegyűjtése és allokálása az kinek a dolga, a főpolgármesternek, vagy a kerületi polgármesternek, ez azt gondolom, hogy nem egy marginális kérdés. Ebben mindenképpen bele kell lépni, és a rajtamulik ilyen típusú változtatásoknak és egyértelműsítéseknek kell lennie a későbbiekben is. Uh, nyilván uh, karácsony, uh, kollégám nem elsősorban arra utalt itt, amikor a változtatásokról volt szó, hogy mondjuk ilyen technikai változtatások. Én azért, azt, én azért azt gondolom, hogy ennél jelentősebb és nagyon mértékű változtatások nem, nem, nem az nagyon minden minden fognak me megkörténni. Az Uh, annyit be kell számolnom uh, a saját életemből, mert ugye annak ebben elévülhetetlen érdemei voltak, hogy volt egy nagy beszélgetés a BKK-ban, uh, másfél hete volt talán, uh, ami ugye arról szólt, hogy hogyan lehet, hogy lehet -e egyáltalán beszélni a hármas metró felújításáról. Ugye a felújítást végző cég állt mögöttem, és ezt hogyan lehet összekötni, a fővinformal, hogy hogy alakul Budapest élete ezen a szakaszon, a lehetéltől, ha így hívják, az újpesti végállomásig, ami a dolog lényege, totális kudarcot szenvedtem. Amiben Fajnálom. alapvetően én azt gondolom, hogy a bizalmatlanság játszott szerepet, de ennek a részleteit, ezt csak négy szemköz fogom tudni önnel megoldani, mert abban olyan mondatokat tudok majd megfogalmazni, amire itt uh, hitelt érdemlő bizonyítékom nincsen, meg, meg, meg, meg végül is ez egy magántörténet lett volna, hogyha nem lett volna kapcsolatos a felújítása, de végül is ezáltal nem volt teljesen mégse... Uh, Magántörténet, de amit a legfontosabbnak vélek, az az, és ez független a metró felújítástól, és kettőnk között például ilyen egyáltalán nincs, vagy én nem tapasztaltam, az újdonságtól való félelem, és az, hogy milyen problémát hozhat az, hogyha valaki nem erős kontroll alatt arról beszél, amiről akar, hozzátéve, hogy az mind egy kiemelt projekttel kapcsolatos, az legalábbis e tekintetben, ebben az ügyben, ennek a vonatkozásában nem nyert utat. Sajnálom. Ezt de érthető, amit én sajnálom. mondok. Sajnálom. Sajnálom. Teljesen. Én már nagyjából ezt borítékoltam az első alkalommal, mert több menet volt, de ott volt a fejemben, hogy elmegyek a, a, a, a kórházigazgatóhoz, hogy vajon a belgyógyászaton nem lenne érdemes még egyszer foglalkozni velem, mm. de rájöttem arra, hogy nincs értelme. Ami pedig rám nem nagyon jellemző. Ennyi. E, tegnap nagy kitüntetésért a kerületet. Így van, így van, így van, így van. És azt, azt tudom mondani, hogy sokszor szoktunk beszélgetni, akár a rádióm is, akár amikor együtt ebédelünk azokkal az alkalmakkal, hogy miért érdemes mondjuk, mint polgármesteri tisztséget elvállalni és végigvinni egy-egy ciklust. Na, pontosan az ilyen típusú történetek, mint amit tegnap sikerült a kerületi önkormányzatnak megnyernie. Ezek azt gondolom, hogy, hogy olyan sikerek, olyan sikerélmények, amire azt tudja mondani az ember, hogy ezért egyébként érdemes dolgozni, ugyanis a Kossuth tér felújításának, komplex megújításának és átalakításának a az emberek hát el tudják helyezni, és... ez az ülői van, nem sokkal az önkormányzati épülete fölött, valahol ott a 400, nem tudom mennyi nél, de 400 fölött. Hát 408 mondjuk. Annak a helyén mi volt? Annak a helyén parkolt mindig is. Ez volt az a terület, amely területet a város, vagy amikor még nem is város volt, csak falu, de már nagyon szeretett volna a megyei város lenni, külön kiszabályozott egy nagy telekre, mert szeretett volna egy nagy nagyvárosházat építeni. Magának össze gyűjtötte a pénzt, csak aztán rossz helyre tett ja, beérségezt a az válság, önkormányzat épülete az, ne, ne, az nem fog építi az kapni. Ez biztos, hogy nem. T -t a mi épületünk az, az, az biztos, hogy nem. Tehát, äh, igen, igen, igen, igen, igen. Én még, még egyszer szeretném, hogy ezt az épületet a, a közreműködésemmel, illetve a hosszú-hosszú előkészítő munka után sikerüljön egy modern építészeti alkotásra átalakítani, ami szintén nem két forintba kerül. Előzetes tervek, meg ötletek már vannak arra, hogy hogyan kellene természetesen tervezőkkel, de, de hát azért ez olyan horribilis összeg, hogy azt gondolom, hogy ez mondjuk egy olyan három-öt éves távlatban indulhat el talán. Egy Ennek el, talán a pavillonépületnek a terve önmagában az, hogy itt legyen valami, az mikor Pontosan azért a, azzal kezdtem, hogy azért jó polgármesternek állni, mert ez egy olyan projekt, ami a semmiből indult el, és az, a, a, tehát ez, mint ahogy a nagykönyvben megvan írva, hogy hogyan kell egy projektet előkészíteni, megtervezni, és aztán utána, a tervezés után megvalósítani. Itt minden mindenre volt idő, mindent végig lehetett gondolni, a társadalmi egyeztetéstől kezdve az ötletpályázaton keresztül egészen addig, hogy a helyi művészek hogyan vonódnak be de hol, hol a, a felvételre. Ezt 2010-ben kezdtük el, először egy ötlet, először Mi volt a cél? egy társadalmi cél? Az volt a cél, hogy volt egy park, amelyik önmagában hmm. szép park volt, de leginkább arra lett volna jó, hogy 60-as évekbeli Magyarországi rock'n'roll filmeknek a szülületjekén szolgálják. <gül> Hozzátérve, hogy az igazság, hogy a hülyek az igazsághoz, maga ez a rész szinte kiszakad a parkból, hiszen a park ettől még megmaradt ilyen jöjjű. Ehm, igen, igen, és meg nem is, mert ugye a, a pontosan most a mai napon lett az, építés, az építési terület átadva, tehát most kezdtük el a parknak a Felintes. 60, a, 60 a már készen van, és a hátsó 40 pedig most kezdődik, pontosan a mai napon kezdődik el ennek a felújítása, nyilván az eredetinek a képpen megvalósulni. De ugye ez nem csak a pavilon épületre vonatkozik, hanem az egész tér vonatkozik ez az építészeti négódé. Tehát itt arról van szó, hogy egy olyan építészet, tehát egy, egy komplex ötlet, hogy hogyan lehet egy peremkerületben, amelyik nem a, a nyüzsbő nagyváros vagy belváros részét képezi, hanem azért valamilyen módon átmenet, a vidék és más, a főváros azt hiszem, között. Ha már ezt említi, ő mindig is itt lakott, tehát az ön 18. kerületi tudata az adott, de önnek van valami kisebb rendűségi érzése a peremkerületből adódóan a belvárosi kerületekkel szemben, vagy a hegyvidékkel szemben, ha nem kérdeztem túl nagy hülyeséget a kelleténél? Nem, nem, de nekem abszolút nincsen. Tehát ez egy teljesen más adottságú település. tehát ez, Én inkább úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy hogy leginkább, leginkább egy, egy alföldi középvárosnak, vagy inkább egy nagyobb pacska városnak az identitásával próbálunk bírni, és azért fontosak ezek az építészi, építészeti, vagy tájépítészeti, illetve egyéb díjak és sikerek, mert még mert egyébként egy vidéki, alföldi középvárosnak azért a, a, a múltja ad olyan szilárd elrugaszkodási pontokat az ott élők számára, amik a helyi identitás erősítését generációról, generációra építve segíteni tudják, azért a mi élethelyzetünk, 36-ban lettünk város, hát az nem is voltunk város, sőt, hát a másik település részünk 1950-ben csatlakozott. Hát meg olyan, Vigabest, nincs, hogy, olyan, nincs, olyan nincs, hogy 18. kerületi vár, meg talán a szó hagyományos értelmében városközpont sincs, legutóbb egy önkormányzati képviselővel beszélgettem, hasonló módon Martfűről, Akkor a, és ugye ráadásul hasonló Semmilyen objektumoknak a megépítéséről se lehet azt mondani a 18. keletben, hogy 12 egy tucat. Hát így van, így van, így van. Ugye hát két, olyan, két olyan közterületi szempontból fontos, és a kerületi Jelentőségen túlmutató dolgot sikerült eddig önmagunkban ebben a ciklusban elhelyeznünk. Az egyik a Hargita térje, ez egy -a, rendszer, a másik pedig a Kosut tér. Egy-két hát... egészen más, tehát... más hangot, de mind, mind a kettő a modern építészetnek egyfajta lenyomata. És hát ugye van még egy modern építészeti alkotásunk, ugye a, a Liszt-Ferenc repülőtér régi egyes terminálja, amelyik egy. Dávid Szároly által tervezett, ugye, aki. Mindig... Jó, csak hát ugye az a, az a, a probléma, amiről múltkor beszélgettünk, anélkül, hitány... uh, hogy most részletesen találnánk, hogy ugye annak az igénybevétele a, a kerület számára az nem evidens, hiszen az így a van, repülőtér így része. Így van, mert az a repülőtér része, hát most próbáljuk. Uh... Milyen jó lenne, hogyha azon az önkormányzat nagyobb mértékben osztozhatna, beleértve annak a hasznosítását. Hát én lennék. ugye van egy, állami, van egy állami előterjesztés, egy kormány előterjesztés arra vonatkozóan, hogy ez egy ilyen repülőtéri múzeum és event hol funkciót kap a későbbiekben. Én nagyon boldog lennék attól, hogyha ez... Jó, a múzgani koncert valósulni. az egyértelmi bizonyítéka volt annak, hogy ez erre alkalmas. Ez így van, ez így van, ez így van. Hát most tavasszal próbálunk egy újat csinálni, sőt... Csillájában látom a lehetőségét annak, hogy az átventi idején is egy ilyen koncertet. Erre még teljes egészében zöld utat nem kaptunk, hogy egy adventi koncert is, de tavasszal mindenféleképpen szeretnénk ott a tavaszi fesztivál keretében egy nem koncertet itt, itt, tartani. Nem, itt, itt nem tudok eltekinteni attól, hogy ön sose csalódhatott, hát illetve ezt önnek kell megmondani hogy velem vagy bennem az ügyben, hogy valamiről beszéltünk, de én önt kibeszéltem, és ez csak is kizárólag azért jutott az eszemben, azért nem tudok szabadulni ettől a, hát szabadulni, de hát önnek nagyon jelentő szerepe volt abban a közvetítői tevékenysége rében, hogy ez létrejött, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi hiányzik ma nagyon sok területen ah ahhoz, hogy az ember ne azzal számoljon, hogyha olyasmiről beszél valaki, ami nincs előre lefektetve hónapokkal, hogy abból neki csak problémája lehet, mert ugye az én létezésemhez hozzá, tehát szoros része, egyrészt a szabadság, másrészt olyan, hogyha öt méterre tőlem lángol egy ház, az nehezen elképzelhető, hogy önnel egy olyan beszélgetést folytassak, hogy ne kérdezzem meg öntől, hogy ebben mi történt, miközben sajnos ma van erre igény, mert az igény ugye arra vonatkozik, hogy amikor a házat már eloltották, amikor már mindent tudnak, akkor azt mondják, hogy volt egy esemény, nincs jelentősége. Saj, saj, sajnál, de térjük vissza a Kossuth-tére. Azt kérdezem öntől, és nem is véletlenül, hiszen mi ebben az épületben jártunk, hogy mi volt a terv? Ugye a, a terv az alapvetően az volt, hogy közösségi funkciónak a, a megerősítése. Mit nevezünk közösségi funkciónak? Ugye hiába Hiába van, hiába van ezen, a, hiába van ezen a, a, a, a téren most jelen pillanatban egy olyan ö, ö, pavilon, hogyha azt a pavilont nem használják, hogyha ebben a, ebben a pavilomban nem, nem tud megvalósulni a, a, a, a közösségnek az odavonzás, akkor, akkor, akkor csak kő. Mi volt a terv? mi legyen itt, ha elkészül? A terv az, az volt, hogy az egyik részében lesz egy kiállítási pont, egy kiállító pont, amit most jelenleg a helytörténeti bűteményünk gondol, az a, a pavilonnak ez egy bumeráng alakú épület, Igen. az egyik -egy bumeráng ágában van. Volt, volt egy másik, nagyon prózei a fizikai szükségletek kielégítésére alkalmas, nyilvános wc funkció, amit muszáj volt betenni, mert hogy a társadalmi egyeztetéseken ez nagyon pregnánsan jelent meg, hogy... Hogy, hogy, hogy miért nincsen. Teljesen egy, a joggal, tegyük hozzá. Az gyerekkoromban volt ott egy vécé, aztán utána azt lebontották, euh, építettek helyet. a vécé infrastruktúráját illeti a fővárosnak, hát az tragikus. É, így van. És akkor a másik funkció az a nyilvános vécét, a harmadik pedig szeretünk, valami kávét, egy bát, egy tejvót. Egy... Ami eleve egyébként euh, meghatározta azt, hogy ott nem egy pláza lesz, és nem egy épület monstrum. Így van. Tehát mindenképpen valami olyasmit szerettünk volna tenni, amelyik. Tegyük hozzá, hogy egyébként lehetne ott egy épület most, mert elférne. Elférne, hát ez egy 1,2 hektáros par. Hát persze. Persze. Elférne, ott egy több is. Akár minden sarkában elfér egy akkor egy. Maga az épület gyönyörű. Tényleg arról van szó, hogy két olyan modell. Tehát az, az, az, ugye az ember úgy igyekszik fogalmazni, hogy legyen félrejelhető, a millióbe tökéletesen illeszkedik, mégis a millió alapvetően más és más is marad, hiszen a, a 18. kelet a jellegénél fogva nem ilyen épületekkel van teli. És ugye az is egy fontos dolog, hogyha mi, ugye, bár régen kirándultunk, úgyhogy kiránduljunk legközelebb is, amikor csak úgy megyünk, akkor azt kérdezem öntől, hogy egyébként én jól érzékelem-e, Hogyha új házat húznak föl, hiszen azért a 18. keletnek jelentős része, leállásodott az önkormányzat környékén például egyértelműen, az egy villanegyed, hogy ilyen típusú házakat húznának föl, ennek a jelét én nem nagyon tapasztaltam. Um, először is egy picit abban vitatkoznék, hogy a, a térnek a környékén nincsenek ilyen típusú épületek, um, vannak, mert ott korábban volt az egyik banknak az épület, ami pontosan hasonló, modern üvegtég, az zöldtetős épület, majdnem szemben van ezzel a bumerang épülettel, és egy picit hasonló a külső felülete a 30-as évek végén. De én nem erre arra gondolok, hogy, ténylást, hogy, hogy mag magánépítőkről gondolok. A magánépítők esetében az a probléma, hogy épül egy-két ilyen típusú épület, csak az a tehát két, két fő probléma van. Az egyik az az, hogy a ahhoz, hogy igazából egy ilyen modern épület jól mutasson, ahhoz tér kell, ahhoz nagy telkek kellenek. És ez ma sokkal drágább egy városban, mint mondjuk a vidék Magyarországán. Mert, mert mondjuk egy közel 200 négyszögöles telket ezen a negyedik vidéken úgy, hogy egyáltalán nincsenek üres telekek, de ha véletlenül valamilyen módon sikerülne egy ilyet megszerezni, akkor az értéke annak ma egy 204 négyszögeles teleknek ezen a területen 40 hát millió. én pontosan van, erről, és... erről beszéltem önnel az előbb, hogy ugye ma Magyarországon Budapesten, akár a környékemen, most a 12. keretről van szó. Azért, hogyha egy adott telken fel lehet húzni egy épületet, vagy két egységny épületet, akkor általában két egységny épületet építenek föl, miközben ha megkérdezi őket, hogy neki két egységny épületre szükségük van-e, akkor általában az lenne a válasz, ha megkérdeznék őket, hogy nem. Ugyanakkor pénzük van rá, és hogyha valami lehet nagyobb, mint amekkorára szükségük van, akkor van valami indítatás arra nézve, hogy akkor legyen nagyobb. Ez az épület tényleg, tehát erről az épületről ezt nem lehet elmondani. Az a hegy. Igen, ez így van. Ez így van, de hát mi szándékosan szerettünk volna maradni. sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ott volt két épület, ami nem is tudom, mi volt korábban, de már megörökölve kapta meg szerintem a rendszerváltás idején a közösség azt az épület együttest, ami nagyjából azon a területen volt, ahol most ez a bumeráng épület áll, de annak az össz száma nagyon volt, mint amit most mindenkinek sikerült oda a bumeráng formájából oda tehát szűkítettük is a beépített felületet a, a térnek a sarkában ezzel. Ez azért, font, ez azért jó, mert ugye ez egyfajta Magyarországi szokás, hogy státuszszimbólum már állik az építkezés, hogy kinek mekkora az épülete, aztán annak a fenntarthatósága. Nem csak a funkció, hanem. De jól beszél, a funkció is fontos. Pusztán a mindennapok élete tekintetében is nagyon fontos. Tehát, az az ezen színháznál egy fontos, hogy nem, nem csak az a fontos, hogy nagy legyen, hanem hogy minden szögletéből a nézőt érne, de le látni a színpadot. Egyrészt, másrészt. Pontos az, hogy fönn tudjuk tartani, mert hogy egyébként abban a városban, ahol ezt a színházat felépítjük, egyébként, ha építünk egy ezerfős színháztermet, van-e a kultúrának akkor a igénye, hogy rendszeresen ott... estéről estére ezerfőt be lehet-e mert... Egy dolgot ugyanakkor nem tudok, nem megkérdezni öntől, hogy ugye maga a pályázat erre nem vonatkozott, vagy tudtam, hogy nem vonatkozott, hogy magáról a belakás folyamatáról mit gondol? Hát, igen. Az a... És akkor gondolhatunk ez, ez, ez... mindjárt, ugye ennek az épületnek vannak édes testvérei. Tehát ha mm. belegondolok abba, hogy a bálna beázott, akkor ugye abban én azért vagyok dühös. Mert ugye ott a technológiával volt baj, meg az anyagokkal, mert. Szerintem a Bálna az egy ritka szép épület. Az nyugodtan lehetne ikonikus épülete Budapestnek, de ahhoz, hogy ikonikus épület legyen, ahhoz könyörgön bármennyire is furcsa, az be kell tudni lakni. Tehát, hogyha az az egyfeltory ott állna Párizs közepén, és az ég egyet a világ senki nem akarna fölmenni a nem tudom, hanyadik emeletre, akkor ma Párizsnak és Franciaországnak nem az egyfeltorai lenne a szimbóluma. És hogy Budapestnek nem, az, nem, nem ez, ez a Bálna a, a szimbóluma, vagy az, az egyebek között azért van, mert hogy a, haszk, a kihasználtsága az nem lett kitalálva. Ez így, van, ez így van, de egy picivel, hat szoborítsam el a hallgatókat, azt nem tudom, hányan tudják, hogy egyébként ez nem egy egyedi épület. Tehát az a Dán épít, Dán vagy Holland építész, aki ezt tervezte, az egyébként ugyanezt az épületet szinte centire hasonló formában egyszer már egy dokban eladta és fölépítették a Skandináviában. Tehát ez, az lehetséges, hogy ne ugyanabban a környezetben az nem, Ez egy nem, másik nem környezet. környezet. Rendben van, de maga az épület abban a környezetben gyönyörű a Dunapál. Abban a környezetben persze, persze, csak nem egyedül. Nem, ez e, Ugye akkoriban, amikor ezt az egészet, én én, én, én voltam a fővárosi közgyűlésű vitáknak, akkor, amikor amikor Demszki főpolgármesterként ezt a projektet előadta, ők ott egy Garden gondoltak, egy ilyen művéti szórakoztató történetet, ahol egyébként az volt a cél, hogy maga a belépés, tehát hogy valaki oda bemenjen belőle a belső részre, ahol üzletek vannak, azért is fizetni kell. Csak aztán jött a gazdasági válság, és én számítom nem volna elegáns, hogyha én most kiszamutogatnék azokra, akik nem tudnak ebben az ügyben védekezni, de, de, de hát ugye a, a, elsősorban az ő ötletiket az ölte meg, hogy jött a gazdasági válság, és utána már ilyen típusú épületnek a hasznosítása hosszú-hosszú évekig lehetetlenni vált, mint ahogy ma is azt gondolom, hogy hát nagyon erőteljesen kell vakarózni ahhoz, hogy egy ekkora épületet ilyen formában gazdaságosan lehessen ö, kihasználni, úgyhogy úgy, az egyébként, az minden, tehát ne egy olyan épület legyen, egy russzus irodaépület, annak valószínűleg ki lehetne adni, hanem, hogy mindenki számára elérhető legyen, és az az élmény, amit egyébként ez a közösségi tél együttesen képes mutatni, ö, az mindenki számára elérhető Jó, legyen. De nem órára, ha nem folytatjuk kilenckor, akkor azt kell, hogy kérdezzem, hogy ennek az épületnek, a Kossuth épületnek a mit gondol. Én erről, azt gondolom, én erről azt gondolom, hogy tökéletesebb működik az a funkció, ami a kiállítási teret jelenti, az izgalmas, változatos. Ugye most például pont az a nagyon híres 56-os fotókiállítás van benne, ami például a Fortepánnak a két héttel vagy három héttel ezelőtti válogatásában jelent meg. Egészen unikális olyan fotók, amik eddig nem jelentek meg. Nem voltak publikálva most például azok láthatók ott, ez, ez, ez tényleg egy nagyon izgalmas része, tehát az, ami a vendéglátás részén e, e, látszik, azért az, e, hát hogy szoktam mondani a főpolgármester, tűri a vitát. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. a jövő héten innen folytatjuk, hiszen ezzel kapcsolatban valószínűleg önnek még van mondandója. Kellemes hétvégét kívánok, és ha netán érkezne a beszélgetésünk után más megkeresés is, mert az épület gyönyörű, tehát az, az, az vitán felváll, akkor ne lepődjön meg. Jó, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önök. Köszönöm. Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét, szignált neki. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Mi pedig szomorúan, de elköszönök önöktől a adódóan, hogy 857 kor itt szolgáltatás megy, és 9 óra után csak azért, hogy koptassam a számot, nem maradok itt. Az elmúlt idők beszélgetései 9 után nem az bizonyították, az itt szükség van, és 11-kor pedig könyvbe mutatunk ellennem. Nagyon kellemes hétvégét kívánok, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ez nem volt az utolsó, csak kísérletek, hogy hétfőn találkozunk, addig is dörre pont, fialajonos gmailcom Viszont halásra!